Acum vă anunț că următoarele 13 zile, seara de seară, vom fi împreună. Apoi intrăm în programul normal, duminică seara, ora 21, joi seara, ora 21, 5 zile pe săptămână, un an de zile, faceți dumneavoastră calculul câte emisiuni. Înainte de orice, știți că... Nu l-am pierdut, l-am pus într-un seif special, într-o bancă, ca nu cumva să-mi fie furat, pentru că îl vom monitoriza împreună cu dumneavoastră, așa cum am promis. Ne ținem de cuvânt, sper să se țină și ei de cuvânt. Noi ne vom ține și vom monitoriza și orice derapaj va fi sancționat aici la jocuri de putere de dumneavoastră, de invitații mei și, bineînțeles, de mine. Deci ei aici nu mi l-a luat nimeni, l-au păzit cei de la bancă, așa că îl vom monitoriza filă cu filă. Vom fi câinele de paza programului de guvernare, nu doar a democrației din România. Dar știu că numai, nu numai despre asta vreți să vorbim, ci vreți să vorbim și despre domnul Coldea, vreți să vorbim și despre sistem, vreți să vorbim și despre doamna și vreți să vorbim și despre uh, ce s-a întâmplat în această ultimă săptămână. Vom vorbi despre toate. Vă promit, avem opt invitați speciali. Unii dintre ei știu sigur că îi așteptați, mai ales că nu i-ați văzut din momentul în care... Eu m-am retras într-o, zic eu, bine meritată vacanță. Vreau să-i mulțumesc în primul rând în această seară Roxane Ion, care se retrage, este avansată, dacă vreți, coordonează pur și simplu producători, are un rol foarte important. A fost timp de un an și jumătate producătorii emisiunii Jocuri de Putere. Vine Mihaela Delea, un om în care sper să aveți încredere. Eu am mare încredere în ea. Am lucrat pe vremuri cu Andra Miron, cu ea, cu Paula Rusu. E un om extrem de tânăr și foarte, foarte plin de energie și foarte viu. Roxana, cu experiența sa, va veghea asupra emisiunii pentru primele săptămâni. Călina rămâne alături de mine, ea este în parteneriat încă de la începuturile mele la Realitatea TV, rămâne editorul emisiunii și mult din creierul acestei emisiuni este Călina Berceanu, ne aude, ne aude și Roxana și Călina și Mihaela. Vedeți că continui să lucrez cu uh, doamnele aici la Realitatea TV pentru că este mult, mult mai bine și cu Mădălina Dulamă și cu Bianca uh, Oanea uh, și cu Anca. Uh, e perfect. Haideți să vă spun, înainte de a vorbi despre program de guvernare, despre PSD, despre Liviu Dragnea, despre guvernul Grindeanu sau, Brand, uh, sau Dragnea, uh, despre gaura care nu există, despre multe alte lucruri, cât se poate de corect, fără niciun fel de... fără a ocoli pe nimeni. Înainte de a vorbi despre sistem, despre SRI, despre stat, despre infractor, despre infractori care dau lecții, despre infractoare care se cred Maria Tereza, despre toate vom vorbi în această seară și credeți-mă, veți auzi lucruri uluitoare. Sigur că vă spun încă de la început că în această seară voi pune o întrebare, dacă ar trebui sau nu retras un ambasador dintr-o capitală importantă a lumii, dar vom vorbi despre toate acestea și multe alte, rămâneți alături de noi. Vreau să vă spun ceva, între cele șapte, opt cărți, cred că șapte, la număr pe care am reușit să le citesc în această vacanță, în care am stat mai mult cu uh, familia mea, în primul rând cu fiul și cu soția, dar și parțial cu părinții, Vreau să vă citesc, poate, cea mai interesantă dintre cele șapte cărți ale acestei vacanțe. Câteva pagini din ea să vă recomand această carte. Este o carte scrisă de Ioana Aurel Pop, Identitatea românească. Vă recomand tuturor celor care iubiți în fiecare zi România. Pentru că dacă iubiți România în fiecare zi, trebuie să citiți această carte în mod obligatoriu. Este lectură obligatorie Ioana Aurel Pop identitatea românească. Vă citesc doar câteva pasaje înainte de a intra în subiectele fierbinți, subiectele care ard, subiectele care dor, subiectele care vor crea discuții, care vor crea reacții, care vor uh, arăta că această televiziune este una cât se poate deliberă, una care nu a fost creată decât de ambiția unui om și a fost continuată de ambiția altora și a unor jurnaliști extraordinari. Începând de la oamenii din 2003 și până astăzi, unii dintre ei sunt aici, cum e Roxana, de exemplu, Roxana Ion, fostul producător deja al emisiunii Jocuri de Putere. Sunt oameni care au continuat la Realitatea TV. Nu, această televiziune nu a fost ajutată de sistem, această televiziune nu a fost creată de banii unui mogul creat de SRI, ci a fost făcută de un om care a crezut în ea, după care au venit alții și alții, iar acum... O coordonează, o finanțează oameni care, la rândul lor, cred în presă liberă și în opinie. Pentru că veți vedea, probabil, lucruri diferite. Probabil opiniile mele nu vor fi aceleași coale la Biniei Șandru, Andru. Probabil opiniile mele economice se vor, se vor izbi ca de un zid de opiniile domnișoarei Rifai. Probabil opiniile mele uh, culturale, educative, vor fi diferite ale colegului și prietenului Octavian Hoandră. Asta e viața. Asta nu înseamnă că nu rămânem o mare familie. Noi nu suntem o sectă. Suntem o familie în care fiecare are dreptul la masă, la masa de seară, la masa de duminică, să-și pună părerea așa cum crede el. Nu vine cineva să ne spună ce să spunem pe post. Și veți vedea lucrurile. Acestea pentru că, probabil, în funcție de interval orar, vor diferi anumite abordări. Eu uh, voi fi același. Vă asigur că în 2013, când în 2014, când în 2015, când în 2016 nu mă voi schimba absolut deloc. Dar vă citesc înainte de a vedea că nu m-am schimbat, pentru că mulți dintre dumneavoastră s-au întrebat, vă citesc câteva fragmente din această carte. Îi rog pe colegii mei să mi-au compar de apă. <coughs> pentru că n-am mai vorbit de foarte mult timp, atât de mult, și văd că deja, deja uh, am probleme. O să-mi revin la extrem, extrem de repede și maratonul de fiecare seară de 3-4 ore va fi aici. Există și contestări ale istoriei românilor bine orchestrate, din medii de propagandă bine pregătite. Ce vă citesc acum nu ține de domnul Dragnea, de domnul Iohannis, de doamna și de domnul Băsescu, de doamna Bica, de domnul Ghiță, de domnul Coldea sau de ceilalți, sau de doamna Turcan sau ceilalți. Asta ține de România și sper ca fiecare dintre toți cei pe care am enumerat, plus o mulțime de jurnaliști care vin în fața dumneavoastră seară de seară sau dizezi de zi în ziarele pe care le coordonează sau în care scriu să-și asume o bună parte din ce scrie aici. Pentru că dacă toți ne asumăm ce scrie în această carte, înseamnă că sperăm în continuare că România poate fi mai bună. Indiferent de simpatiile noastre. Deci există și contestări ale istoriei românilor bine orchestrate din medii de propagandă bine pregătite, care au scopul precis de discreditare a încrederii opiniei publice în valorile și energiile propriei națiuni. Acestea nu mai îmbracă formele clasice ale editării unor cărți, bine elaborate metodologic, ale organizării unor lansări de carte, ale conferințelor ținute de specialiști, cumpărați prin diferite metode, ci folosesc din plin tehnicile digitale curente, opiniile întâmplătoare și spontane de pe Facebook, Twitter, de defăimările de pe bloguri, compromitele de pe internet. Dincolo însă de istorie, azi se realizează adevărate performanțe în subminarea încrederii românilor și mai ales a tinerilor în toate instituțiile statului. De ieri și de azi, președinție, guvern, parlament, monarhie, economie, justiție, armată, biserică, școală, sistem de sănătate, tinerii din România află în fiecare clipă că toate merg greu în această țară. Că toți deținătorii de autoritate din România și de putere sunt corupți, că cei bogați sunt doar descurcăreți fără studii și că, prin urmare, studiile cinstite se pot face doar afară unde se prefigurează și carierele de succes. Dacă trecutul este cel puțin incert, ca să nu spunem întunecat sau incredibil de luminat, dacă prezentul este trist și acaparat de hoți și de necinstiți, atunci cum poate fi viitorul? El nu poate fi decât fără perspectivă optimistă. Altfel, toate realitățile de pe acest pământ, numit România, și toate cele legate de acest popor român, apar mai mult decât nesigure din trecut până în viitor. Firește, această carte nu poate să combată această viziune sumbră și nu își propune să facă acest lucru. Dar un lucru simplu tot intenționează să realizeze, anume să-i convingă pe cititorii săi că poporul român și România există pe acest pământ că românii și România nu sunt ficțiuni, ci realități palpabile, cu bune și rele. Departe de mine gândul să încerc înfrumusețarea a ceea ce a fost sau a ceea ce este. Știu, alături de compatrioții mei onești, ce tare ne înconjoară prin câte greutăți am trecut și mai avem de trecut. Cum ne lăsăm uneori minți ce am zis, cum devenim câteodată lași ca să ne apărăm interesele personale, cum transformăm în principii scopuri egoiste individuale sau de mic grup, cum nu ducem lucrurile până la capăt, de la mari întreprinderi culturale până la autostrăzi, cum sustragem din bunul privat sau public într-o veselie, cum tăiem pădurile și cum poluăm apele. Toate le știu și toate, din păcate, se întâmplă. Dar nu numai la noi, ci mai peste tot. Dacă ne tot demonizăm, dacă ne punem mereu cenușe în cap, vom ajunge să ne urâm cu toții endemic. Dacă ne tot lăudăm că noi am fost și mai grozav cândva și ne lamentăm că acum suntem loviți de o conjurație universală, vom ajunge fie prea euforici, fie nerealiști, fie manipulabili. Și vă mai citesc un fragment și apoi trecem la subiectele zilei. Știu că le așteptați. A schimba în mai bine România nu este, la prima vedere, o mare filozofie. Dacă ne schimbăm în bine noi, fiecare dintre noi înșine, Putem să schimbăm și România. Ne revoltăm de prea multe ori pe țară, când ar trebui să ne revoltăm pe noi înșine și să luăm măsuri de schimbare. Eu plec de la principiul că dacă iubim oamenii, trebuie să ne iubim țara. Nu-mi iubesc țara nici pentru că e mare, nici bogată, nici ideală, ci o iubesc pentru că este a mea. Cu toate cele bune și rele, cu patim, cu victorii și înfrângeri, cu bucurii și dezamăgiri, cu vii și cu morții ei. În legătură cu patria, pateri înseamnă părinte, prin urmare patria este locul părinților noștri, al părinților lor și așa mai departe, facem câteva greșeli curente. Ne ferim să vorbim despre ea, despre patrie, fiindcă nu este de bon ton, fiindcă termenii s-au tocit, fiindcă au lăudată unii peste măsură. Doi, Lăsăm să monopolizeze patriotismul și discursul despre țară pe reprezentanții unor mișcări ultranaționaliste neclare, care și-au pierdut orice credibilitate. Ne, pe, ne temem că, vorbind de bine despre moșie, despre țară, ori patrie, îi supărăm pe alții sau creăm impresia că îi urâm pe alții. Când suntem dezamăgiți, triși, deprimați din vari motive personale, dăm vina pe țară, ne supărăm pe țară, acuzăm România și chiar o părăsim. Nu-i mai învățăm pe copiii noștri despre făt frumos din lacrimă, nici despre împăratul roșu, nici despre la cel voinic, nici despre nică. Ci stimulăm cu Harry Potter sau cu omul Anjen, sau cu stăpânul inelelor sau, mai nou, cu Pokemon. Ori valorile universale se pot asimula, asimila prin mijlocirea celor naționale, regionale și locale, nu pot iubi pădurea dacă nu iubesc arborii care o compun. Marii creatori ai lumii sunt aceia care au exprimat magistral, specificul local. Faptul că ne împrăștiem prin lume este în esență de bun augur. Popoarele viguroase au colonizat lumea, s-au răspândit peste tot, au construit lumi noi. Ideea este să ducem cu noi un mesaj de demnitate, să ducem valori, de la doină și limbă până la mămăligă și mititei, Străinii nu ne vor întreba dacă mâncăm hamburgeri la urziceni, la slobozia sau la rieșeni, ci vor să știe cum percepem cerul, cum ne facem nunțile, cum ne jălim morții, cum ne ridicăm cazuri, cum petrecem. În fapt, cei mai mulți dintre noi ne rușinăm de țară, ne ferim de ea, ne ascundem. Altfel, ne condamnăm pe noi înșine. Prin urmare, ne trebuie realism, responsabilitate, asumare, solidaritate. Ne trebuie conștiința că avem un mesaj de transmis lumii astea. Avem o țară cu suprafața Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Suntem cel mai numeros popor din sud-estul Europei. Rezistăm și rezistăm și existăm aici ca români de peste un mileniu și jumătate. Ce premize mai bune putem cere domnului? Nu ne rămâne decât să construim împreună în ambianța Europei instituționale în care am intrat în 2007 să ne adevăm visele cu realitatea, să nu ne lamentăm și să nu dăm nici lecții orgoliase altora. Dacă vrem o lume mai bună, Trebuie să vrem o țară mai bună și să credem în ea. Iar această țară se cheamă pentru noi România, pe care suntem obligați să o iubim. Retrăiesc de fiecare dată, când sunt dezamăgit de mine și de compatrioții mei, mesajul câtor va cuvinte repetate din copilărie la Radio Europa Liberă. Noi nu sfătuim pe nimeni să plece din țară, fiindcă locul românilor este România. Tata, acum de pioasă amintire, m-a făcut atent la ele, deși comuniștii ar fi putut face să urască România. De la el și de la bunici am învățat că țara nu este ca o pâine din care să rupă fiecare câte o felie până se termină și apoi să plece, ci este ca o casă fără margini sau ca un templu de închinăciune în care cu grijă încăpem toți ai noștri ca și oaspeții noștri. Să nu mai facem distinții tendențioase între provinciile istorice, ca și cum am zice că brațele sunt mai puțin importante ca trunchiul sau ochii mai prețioși ca buzele, deoarece țara aceasta este ca un organism. Iar dacă nu suntem mulțumiți de felul cum a funcționat România de la Marea Unire încoace și dacă ne încearcă gânduri de frângere a operei făcute de regele Ferdinand, de Brătianu, de Maniu, de Iuliu Hosu, de Pan Halipa, ori Iancu Flondori, de Silviu Dragomir sau Blaga, să ne gândim de 10 ori înainte de a vorbi ori de a acționa. Românii am trăit despărțiți în varii principate și provincii sub divers stăpâni, ca un mileniu și doar de mai puțin de un secol trăiesc, încearcă să trăiască împreună. Să învățăm să trăim împreună și să nu ne urâm Asta spune Ion Aurel Pop într-o carte excepțională Identitatea românească pe care vă recomand Pentru că știu că vi se pare că nu mai avem nicio speranță Știu că vi se pare că în acest moment totul pleacă Pentru că PSD se instaurează la putere Pentru că sunt supuși prin exercițiu firesc Al exercitării puterii acestui partid Unor derapaje pentru că președintele Ioanis pare tot mai singur și inadecvat de multe ori. Pentru că ne legăm prea mult de oameni și credem că dacă Coldea, și Vica sau restul sunt sau nu mai sunt, România dispare. Nu. România nu dispare nici fără Rares Bogdan, nici fără dumneavoastră, nici fără fiecare. Dispare dacă noi toți nu mai credem în ea. Credeți-mă că dacă ajungem să iubim această țară, și să credem că putem să o schimbăm, schimbându-ne pe noi înșine, fiecare dintre aceste indivizi și încep cu mine. Nu contează atât de mult cât ar crede unii sau alții. Țara aceasta este eternă. La asta trebuie să vă gândiți atunci când spuneți, nu mai pot. E corupție, e stat discreționar, e mafie, e cei care vor să facă ceva, nu pot. Nu este așa. Împreună noi putem să facem lucruri. Am făcut împreună cu dumneavoastră, aici, cu invitații mei, pe care îi cunoașteți pentru că sunt invitați de patru ani de zile la această emisiune, am făcut-o în 2014. Împreună cu dumneavoastră. Tot împreună cu dumneavoastră putem să o facem și acum. Și acum nu o facem împotriva cuiva. Acum doar trebuie să credem că această țară merită mult mai mult decât a avut până acum. Și trebuie să o iubim. Vă promit că nu vom, că nu vom ocoli niciun subiect, absolut niciun subiect. La jocuri de putere nu vor exista teme tabu. Suntem cu ochii pe ei, pe toți. Sigur că am fost în vacanță, dar vin cu informații noi în această seară, vin cu multe informații în exclusivitate. Invitații mei la rândul lor au informații, au tolba plină de informații. Cine pierde ediția din această seară nu va avea harta completă credeți mai intereselor care se bat pe viață și pe moarte în această țară, următoarele 30 de zile și apoi 120 vor fi vitale pentru modul cum va arăta România. Anul acesta va fi extrem de important pentru modul cum va arăta această țară. Sigur că ajung la generalul Coldea, veți avea câteva de dedesubturi care vă vor cutremura în această seară. Voi vorbi și despre bine și despre lere. Eu nu vorbesc despre un om doar din perspectiva a ceea ce este rău sau ceea ce pare rău. În schimb, îmi pun întrebări și mă întreb și am tot dreptul să fac asta pentru că nu sunt legat de nimeni și de nimic. Colegii mei de la Jocuri de Putere nu sunt legați nici ei și vom vorbi despre toate. Cine înțelege miza enormă a ceea ce se întâmplă în România, trebuie să o urmărească Jocuri de putere seara de seară. Adevărul se va afla aici și nu va ocoli pe nimeni. Un, un adevăr nefardat, prostit în numele unui interes superior, mi s-a spus, știți, trebuie să vă machiem. Nu, am spus. Puțină pudră să nu lucesc, ăsta sunt. M-am bronzat, ăsta sunt. Nu mă ascund. Eu nu fac parte din niciun joc. Jocul meu e cu cetățenii sau cu telespectatorii, cu ascultătorii. Eu sunt liber. Și știți ce frumoasă este libertatea? Când nu ești prizonierul nimănui, când nu ești prizonierul intereselor nimănui, ești foarte puternic. Iar telespectatorii Jocuri de Putere, telespectatorii Realitatea TV, sunt cei mai puternici. Pentru că ei se află acum în fața televizoarelor. Dumneavoastră vă aflați în fața televizoarelor pentru că credeți în interesul superior a aflării adevărului. Pentru România, nu pentru altceva. Nu sunt termeni depășiți, să știți. Dacă noi vorbim aici de România, dacă noi afișăm tricolorul, eu cred că acest lucru e mai actual decât oricând. Sigur că vom vorbi de guvernare, pentru că trăim momente cruciale. Vorbim de așteptări uriașe, vorbim de acest program, vorbim de buget, vorbim de gaura de covri, cu, co, sau cu găuri sau gaura din covrig. vorbim de 10 miliarde, vorbim de Greaua moștenire care se încearcă din nou a se invoca pentru a explica eventualele eșecuri. Vă promit să monitorizăm la sânge totul, dar să și lăudăm dacă se întâmplă lucruri bune. Nu am nicio problemă, chiar dacă recunosc că mi s-a aproape necunoscus mulți dintre miniștri, iar despre mulți sau despre unii am auzit lucruri râte, asta nu înseamnă că nu vom urmări ce fac pentru România. Voi spune lucrurile bune pe care le fac, pentru că n-am niciun interes să fiu doar cârcotaș, dar nici nu voi fi tonomat de presă pentru a încerca să ridic în slăv ceva. Uite, vă dau un exemplu, că nu am nimic de a ascunde, dar nimic de a arăta când se întâmplă bun. Consider că e un lucru desalutat eliminarea celui mai imbecil act din ultimii 10 ani, formularul 08 Excepțional, să-l vedem. Anurarea lui e o chestie înțeleaptă, necesară, salutară. Pentru că a fost o nenorocire acel. Formular și cine la cei care l-au întorsit trebuie să plătească. De asemenea, punerea prevenției înainte de sancționare directă, de, punit, de acțiunea punitivă, mi se pare un lucru extraordinar, salutar. Dar, ca să fie lucrurile clare, gaura de 10 miliarde trebuie explicată pentru că eu cred că e o gogoriță. Ea pare o gogoriță azi. Și faptul că a fost invocată, faptul că a venit o comisie parlamentară, că se introduce Parlamentul în această ecuație, mi se pare de o gravitate absolută. Pentru că se introduce cu bună știință în dezbaterea publică o minciună sfruntată. Folosirea unei comisii parlamentare pentru a da forță unei minciuni mi se pare extrem de grav. Pentru că cineva vrea să folosească Parlamentul în războaie de imagine și asta este grav. Sigur că mă întreb dacă domnul Grindeanu este independent sau nu. Îi fac invitația și aici o să o facem și pe cale oficială de a fi invitatul nostru, de a fi invitatul meu într-o emisiune în care să punem toate întrebările, în care dânsul se explice. Dacă nu se că singur, nu e nicio problemă, avem scaune suficiente, poate să vină cu domnul Dragnea. Dacă nu, poate să vină și cu doamna Șai Nu e nicio problemă. Pentru echilibru pot să, o aduce, pot să o invit, să o rog și pe colega mea, Denis Rifai, să fie lângă mine, pentru că doamna așa să nu se simtă singură. Sigur că mă întreb dacă domnul Grindeanu e independent sau e doar o păpușă, dar până la urmă mă interesează ce face, nu cât e de independent sau nu. Sigur că mă interesează de ce un primar a fost dat afară din partid, din locurile mele natale, foarte aproape, din Ciugud, Județul Alba. Adică, într-o comună campioană absolută la fonduri europene, Pavel Dumitru, primarul de acolo e dat afară. E ciudat. Sigur că mă întreb dacă domnul Pavel Dumitru, care pare mai, mai greu să suporte reforma decât ar suporta-o oricine la această oră, va putea să reformeze Ministerul și Învățământul Românesc. Pentru că noi, fără un învățământ puternic, vom avea tineri slabi. Vom avea o generație care vine slabă. Și n-am auzit lucruri bune despre domnul Pavel Dumitru, decât că este un dinozau, o fosilă. Dar repet, dăm o șansă. Poate omul se schimbă la bătrânețe. Eu cred și în oamenii în vârstă și în oamenii foarte tineri. Nu contează vârsta, contează ce vrei să faci pentru țară. Sigur că voi urmări cu mare atenție să văd cum reformează un om care e din 67 în minister și n-a reușit să reformeze, ministerul afacerilor externe, domnul Meleșcanu. Sigur că mă apucă nervii, oricât de calme aș fi, când îmi amintesc de turul 2-a alegerilor prezidențiale și mi se pare o sfidare faptul că au venit cu domnul Meleșcanu. De fapt, dacă vă uitați bine, domnul Daniel Constantin, domnul Meleșcanu, ministrii celor de la ALDE par... am vorbit despre ei. Văd că, doamna, așa idee, o specialistă fără de care guvernul nu poate funcționa. Ok. Numai că dânsa apare astăzi folosită în lupta dintre palate. Eu vă spun cu sinceritate, sunt primul om, pentru că n-am votat PSD, care îmi doresc ca programul PSD să fie materializat. Pentru că sunt lucruri grozave acolo. Inclusiv pentru jurnaliști, pentru dumneavoastră, să-l pună în practică. Dar dacă nu l pun în practică, pleacă acasă? A, cine vine? Pentru că e de gringoladă totală la PNL, iar cei de la USR nu se regăsesc. Cine vine? E o mare întrebare. Interesul superior al țării este, a, eu cred că se află deasupra unor critici absolut gratuite, dar atunci când se derapează, e dreptul nostru de cetățeni, e dreptul nostru de jurnaliști să criticăm. Așa cum cred că cei care scriu că parteneriatul nostru cu Statele Unite este în pericol pentru că în serie ei s-a schimbat cineva, E, sunt inepți și sunt pe arătură. Relația în această țară între instituții sau între țări nu stă într-un om. În parteneria strategic nici atât. O instituție de tale a SRI cu siguranță nu stă într-un om pentru că ea este una dintre cele mai reformate instituții culmea cu și cu ajutorul acelui om. Cel puțin decaghebizarea. Știți? Serviciile au fost primele compatibilizate. Astăzi să vorbești despre servicii înseamnă că ești ba omul lor, ba că ești acoperit. Eu nu sunt nici omul lor, nici nu sunt acoperit și pot să le critic cât vreau pentru că nu au nimic să-mi dea și nimic să le dau. Dar în același timp nu pot să nu văd lucruri care s-au întâmplat. Atunci când vorbești cu americani care vin în România, îți vorbesc de serviciile, de informații și apoi de locotarul de la Cotroceni, fie el cel de atunci sau cel de azi. Și apoi de locatarul de la Palatul Victoria, fie el cel de atunci sau cel de azi. Dar, atunci când derapează, serviciile trebuie controlate. Iar în această țară, problema este că nu există control asupra serviciilor de informații. De ce nu există control? Ei, aici lucrurile sunt grave. Nu trebuie să uităm de partenerii noștri europeni, vitali. Franța și Germania. Ei sunt vitali. Sunt partenerii vitali pentru țara asta, așa cum SUA sunt parteneri, este partenerul strategic fără de care noi astăzi riscăm insecuritate. Pentru că eu n-am văzut cândva în această istorie, și-l avem aici pe profesorul Nistor, și ne va explica când Rusia sau China au exportat altceva decât insecuritate, corupție, tiranie în loc de democrație. Când? Niciodată. Deci noi trebuie să stăm lângă Germania, Franța, Statele Unite și bineînțeles să legăm relații pentru că avem două țări de români în interiorul țărilor, de Italia și de Spania. Avem peste un milion de români în Spania și avem peste un milion și jumătate în Italia. Relațiile cu cele două țări suntem obligați să fie speciale. A, putem vorbi despre lupta anticorupție și stat mafiot. Cât e lupta anticorupție, cât pare stat mafiot. Lupta anticorupție trebuie să continue. Am văzut că sunt tot felul de infractori care cântă care dansează, care se bucură. De ce se bucură? Pentru că în spatele unei lupte anticorupții pornite perfect pe baze sănătoase, reale, corecte și necesare, s-au ascuns din păcate, sau pare că s-au ascuns și reglaje de conturi după model mafiot. Și asta este grav. Dar asta nu înseamnă Că întreg DNA, întreg un tregu parchet au făcut asta. Toți procurorii, peste 4.500, au făcut asta. Sunt oameni care au făcut și ei trebuie eliminați din sistem. Dar lupta anticorupție trebuie să continue în această țară. Pentru că corupția ne-a dus în situația în care suntem astăzi să nu mai credem și să nu mai iubim unii dintre noi această țară. Corupția arată slăbiciunea unui stat. Noi trecem dintr-o extremă în alta, tipic de altfel. Mă întreb cum poate vorbi cu un tupeul inimaginabil. Traian Băsescu, unul care a încercat să folosească instituțiile pentru el despre câte nocive sunt instituțiile. Atunci când Traian Băsescu cerea acelorași instituții să elimine adversari politici, adversari media sau să slujească, erau bune, iar acum sunt drele. Sau chiar fost colaboratori, colegi de partid. Asta e România reformată de Traian Băsescu? Eu mă mir sincer și poate ca un visător că acest individ are tupeul să vorbească. După ce vedem lucruri de o gravitate absolută care s-au întâmplat în cei 10 ani de domnia sa, dânsul denunță sistemul pe care l-a creat și l-a lăsat să fie incontrolabil. Pentru că legea de control asupra serviciilor de informații stă din 2005 în sertarele Parlamentului. Sigur că am văzut dezvăluirile lui Sebastian Ghiță. Dar n-am înțeles de ce Sebastian Ghiță nu vine să ne spune și cum și-a clădit averea, cum a construit România TV, cum a rupt realitatea pentru a arunca, pentru a arunca în derizoriu și cum realitatea a renăscut și e mai puternică decât atunci. Sigur că Sebastian Ghiță nu ne spune cum a făcut banii la 30 de ani, nu ne spune cine este misteriosul și tenebrosul general Zamfir. ce legătură este între generalul Zamfir și generalul Coldea, dacă există, și în toată această ecuație, în toată această hartă, mă întreb și m-am întrebat așa, ne, nu vă fi se pare că lipsește cineva? Domnul George, domnul George Maior, unde este? De ce nimeni nu vorbește de excelența sa? De ce în poze se e blurat? De ce excelența sa, ambasadorul României la Washington, este scos din ecuație? Oare nu ar trebui cu puțin chemat acasă să dea niște explicații? Poate domnul George, care apare în toate filmările și în toate pozele și în toate facturile, dacă sunt reale, ar trebui să ne explice. Poate nu sunt reale și poate ghiță, blufează și minte cum a făcut-o de atâtea ori. Dar totuși, cine a blurat imaginea excelenței sale? Am văzut că Bica, doamna Bica vorbește. Face bine că o face, dar nu vrea să ne spună doamna Bica cum a ajuns ea într-o poziție atât de importantă din statul român? Ce o recomanda pe dânsa? Prietenia cu Elena Udrea? Sau glasul și talentul său? Nu vrea să ne spună înainte de a denunța sistemul ticălășit pe care l-a slujit doamna Bica câte dosare la comandă sau șantaj a instrumentat doamna Bica pentru oameni de afaceri, unii de naționalitate, din Orient, pentru președinți de bănci, din România. Nu ne spune doamna Bica și asta. Ar fi foarte important să fie sincere până la capăt, dacă tot a apucat-o sinceritatea. Că în țara asta, eu văd așa, că, în special, curvele de notorietate, este o figură de stil, ajung să se creadă într-o chiparea Maicii Maici Tereza. Pur și simplu, doamnele astea, colorate, devin, dintr-o dată, Maica Tereza. Sigur că e grav. Ce auzim, ce vedem. E foarte grav. Pentru că arată slăbiciunea unui stat. Dar nu putem să abandonăm și să nu mai credem în statul numit România. Nu putem să spunem toți sunt o apă și un pământ dacă doi oameni au făcut abuzuri sau trei sau cinci toți sunt la fel. Toată justiția, toate parchetele, toate serviciile, toată presa, toți politicienii, nu. Nu putem generaliza. Mai e un personaj care am văzut că anunță dezvăluiri, domnul Ponta. Știți, creaturile și creatorii sistemului vorbesc în această perioadă. Dar domnul Ponta nu ne vorbește un pic și de Rompetrol și de OMV? Nu vrea să ne vorbească și de Roșia Montană? Domnul Ghiță, revenind la el, sigur că e foarte interesant. Toată lumea stă la televizor să-l asculte pe domnul Ghiță. Dar voi, copiii voștri, soții voștri, Părinții voștri au fost luat de un general sau de doi sau de trei și transformat în pușculița de aur a unui sistem? Cum s-a putut întâmpla așa ceva într-o țară? Cum unui om i s-a pus la dispoziție o televiziune? Cum un om primea contracte de la statul român? Cum? Cum ajungi în toate coridoarele puterii, indiferent că e Traian Băsescu acolo sau că e Victor Ponta, sau că Emil Boc, sau că e, apropo, Emil Boc, pare acum... Nu vă supărați. Uitați-vă la domnul Grindean. Domnul Grindean nu ridică ochii din pământ. Emil Boc se certa cu Traian Basescu. Urla, pleca din Cotroceni, amenința că pleacă. <laughs> Au trecut ani, dar pare un erou. Eu v-am spus, eu îl invit cu drag pe domnul nu mai ales că e bănățean, e din aceeași regiune, putem să vorbim dacă vrea în, în dialect. Eu îl invit cu drag, cu toată deschiderea. Și dacă dânsul crede că nu se poate descurca și nu cunoaște acest program, nu e nicio problemă. Eu accept să vină cu aceeași deschidere și domnul Dragnea. Pentru că noi acceptăm să vină aici învățăției cu profesorii lor. Sincer. La domnul ministru al educației, sincer, nu știu cu cine ar trebui să vină. Cred că cu doamna Găinușă. Doamna Găinușă. Cu spiritul doamnei Găinușă. Cred că ar fi bine dacă ar veni cu Spiritul Domnului Găinuș. Și mai sunt și alții. Dar totuși cu gaura, asta cu gaura, nu vi se pare cel puțin mizerabil să-i ceva într-o execuție bugetară, un proiect de execuție, să spui că s-au furat banii, să uh, sari ca ars, că au furat banii, au venit tehnocrații, de parcă spar niște extratereștri, au furat banii, unde-s banii? Domnule, sincer, cineva i-a jucat o festă, domnului drag și-a bătut joc de el. Pentru că banii, și l-am ascultat pe Ministrul Finanțelor, cu atenție, l-am citit, că nu am putut să-l ascult, că eram plecat. L-am citit, domnul Ministrul Finanțelor nu vorbește despre găuri. Mi-e teamă ca nu cumva să vorbim de găuri în covrigi, sau de câini cu covrigi. Sigur, câini roșii pentru dinamoviști. Sau câini de pază pentru cei care iubesc presa. Câini de pază al democrației. Dar covrigii să se transforme în realități. Să fie reali, palpabili. Că uneori în țara asta te poți răni chiar și doar cu un covrig. Dacă ai bani un covrig, poți trăi. Covrigul să nu se transforme în ceva hilar, într-o promisiune nesustinută. Fără ură, fără părtinire, începem nou sezon jocuri de putere. Nu iertăm pe nimeni. Absolut pe nimeni. Pentru că nimeni nu ne-a iertat și nu ne iartă nici pe noi. Iar legată politica, televiziunii, am văzut comentarii, am văzut îngrijorări. V-am spus, nu cred că în această țară există o instituție media mai liberă decât aceasta. Și nicio familie atât de numeroasă, aproape 400 de persoane, mai frumoasă decât aceasta. Pentru că forța televiziunii o dau tocmai spiritele din interior ei și fiecare om în parte, și mai ales părerea diferită de multe ori, dar ceva ne leagă pe toți. Toți de aici și cu dumneavoastră, telespectatorii noștri, iubim România. Vă prezint invitații mei. Sunt onorat ca la prima emisiune din acest an să pot avea alături pentru următoarele două ore și jumătate, aproape trei, veți afla analizele lor, comentariile lor pe cele două mari subiecte, dezvăluiri ale unui acoperit SRI care cutremură sistemul. Dacă lucrurile pe care le spune Sebastian Ghiță sunt reale, lucrurile sunt grave. Dar cine a permis ca lucrurile să ajungă aici? Cine? Și ce credibilitate are Sebastian Ghiță să facă asta? A, s-a supărat pe sistem că nu l-a mai protejat. Sigur, tot e bine. ca a făcut-o. Dar cum poate un tinerel să ajungă să-și împrumute un coleg cu 94 de milioane? Dumneavoastră ați avut banii astăzi să vă împrumutați vecinul cu 94 de lei, nu cu 94 de milioane de euro. Și cine este generalul Zamfir? Aflați în această țară. Așa cum aflați totul despre guvernul... Nici nu știu, îi spun Grindeanu din decență, sunt la prima emisiune, sunt calm. Lumea îmi spune, domnule, spune Dragnea. Eu îi spun Grindeanu, pentru că l-am văzut pe omul ăla că e pare om înalt, așa. Și la noi se spune dacă ești înalt și poți vorbi liber, singur. E invitatul meu când dorește să ne explice ce are de gând cu țara, că deocamdată e în fruntea guvernului. În rest... Nu vă ascund, nu mi-am pierdut simpatia pentru Claus Iohannis. Înjurați-mă. Eu cred că face ce trebuie pentru România. Vă prezint invitații, dar în câteva secunde. Ion Meoniță, mulțumesc foarte mult, Ion, pentru faptul că ești mulțumesc în această prime ediție seara. alături de noi și vi cu analizele și comentariile tale. Bună seara, Ion Meoniță! doresc Teodorescu, unul dintre cei bună mai iubiți invitați Jocuri de Putere, cel puțin în lumea virtuală. Bună seara, mulțumesc. bine ați venit! Alexandru Căutiș Mă bună bucur seara. că a rămas în zona jurnalisticii și n-a plecat în zona politicii. Are timp, poate să o facă la un moment dat, dar acum ne bucurăm de analizele lui de jurnalist. Bună seara, bună Alexandru Căutiș. Domnul profesor Vlad Nistor, bună seara, domnule bună seara. profesor. Poate împreună cu eu Meoniță ne lămuriți când Rusia ne-a ne oferit uh, stabilitate. Doamna Oana Stănciulescu, prezența feminină. Din păcate, noi nu respectăm codul de... Pro procentele în interiorul emisiunii. Sper să o putem face la următoarele. Sărut. Bună seara. Bine ați venit! Mihai Neamțu, o redescoperire a lui Mihai Neamțu, comentator, analize pertinente, multă cultură. Seara, bună Neamțu, seara, domnule bine ați venit! Ce ne-am face noi dacă nu ne-am uitat și la cei care au creat presa ultimelor 30 de ani? Horea Alexandrescu, bună seara, Buna mai seara. bine ați bine venit! Și forța investigației. Bogdan Comaroni, bună seara, bună bine seara. ați venit! Ion Meoniță, a realizat atât de multe emisiuni, încât te pe tine. Începem cu Guvernul sau începem cu coldea Ghiță Sistem, România? Cred că sistemul. Sistemul. Ok. Cu guvernul nu prea avem prea multe de, de, de discutat, nu știu colegii din această seară. Cred că trebuie să vorbim și despre guvernare câteva lucruri legate de această intoxicare cu gaură neagră și, mă rog, bugetul pe anul 2017. Dar subiectul este, într-adevăr, legat de acest scandal uriaș în urma aparițiilor lui Ghiță la propria televiziune. Cum, cum trebuie ai văzut aceste aceste dezvăluiri făcute de Sebastian Ghiță și ce-a urmat? Ce înseamnă plecarea sau suspendarea lui generalului Coldea? Ce urmează? Care sunt următorii pași din perspectiva ta? Ce s-a întâmplat în această săptămână? O analiză. Da, a, mai fost aici în clipele fierbinții chiar în seara în care sri a anunțat prin comunicat uh, suspendarea generalului Coldea uh, s-a mai așezat puțin uh, uh, lucrurile între timp a mai trecut timp, dar cred că da, sunt momente extrem de importante și ne aflăm într-un moment de, de decizie extraordinară, pentru că în continuare societatea românească este supusă unor uh, factori din ăștia care duc la confuzie Aia, la uh, amestecarea lucrurilor, chiar din, uh, din uh, scandalul Ghiță. Că până la urmă uh, sunt marile întrebări pe care le-ai spus și tu mai devreme, le-am discutat și noi aici în aceste ultime trei zile legate de fenomenul Ghiță, cine a permis acest lucru, cum a reușit să crească uh, un băiat din proiești, uh, din liceu și apoi din facultate, să aibă niște conexiuni extraordinare la nivelurile cele mai înalte de securitate ale României, la nivelul generalilor din serviciile secrete, să dobândească o avere enormă. Vorbeai de cele 94 de milioane pe care le-a dat împrumut pentru uh, un amic al său, care a construit și televiziunea cu banii ăștia. Uh, faptul că a avut acces nelimitat la contractele cu statul român, cu instituțiile Uh, româneștii aflate în uh, uh, uh, structurile astea de inteligență, de apărare și așa mai departe, lucruri care nu sunt deloc la îndemâna oricui. Deci, sunt niște răspunsuri care trebuie date foarte clar și foarte apăsat pentru că este vorba despre încredere în propriile instituții. Or, în momentul în care încrederea este uh, zdruncinată în instituțiile uh, unui stat. E clar că acel stat nu va putea continua. Va fi și va cădea pradă oricăror vânt, oricăror uh, tulburări, oricăror uh, amenințări, oricăror manipulări care vin și sigur că trăim într-un mod uh, mediu de securitate extrem, extrem de complicat în aceste zile. Să nu uităm că peste o săptămână vinerea viitoare, mai puțin de o săptămână la Casa Albă se va instala Donald Trump, începe o nouă președinție americană și începe o nouă era Nu spun nici pozitiv, nici negativ va fi o mare schimbare la nivel mondial și putem discuta și facem misiuni pe această temă pentru că sunt extrem de interesante uh, toate fenomenele care se petrec în America și în lume însă revenim la noi, cred că este extrem de important să se facă lumini să se ajungă la uh, o radiografie foarte corectă asupra serviciilor a modului lor de funcționare, întrebarea esențială de ce nu sunt controlate, de ce nu sunt sub controlul parlamentar, de ce a existat această comisie fantomă pentru controlul serviciilor, care iată că de fapt era o comisie de acoperire, nu de control, cu Sebastian Ghița acolo, care cumula tot felul de, de poziții, și controlor, și contractor SRI, și om de afaceri, și prieten la catarămă cu cu figurii importante. Pe de altă parte, cred că nu trebuie să cădem într-o manipulare de a considera că absolut ce vine pe filiera ghiță este adevărul absolut și că dintr-o dată am ajuns la un rai al celor acuzați sau deja condamnații care dintr-o dată sunt albiți și devin imaculați pentru că există cazul Ghiță și evident, pentru că există acest caz, dintr-o dată, tot ce s-a întâmplat în România în ultimii ani și toate progresele României de fapt au fost un stat mafiot care și-a executat oponenții politici. Deci sunt câteva lucruri care trebuie definite clar separate, apele între ele și într-adevăr dacă s-au întâmplat asemenea derapaje și se verifică încă o dată, dacă se verifică toate acuzațiile, sunt probe se merge în justiție și așa mai departe, evident că uh, trebuie să meargă până la capăt. Dar nu aruncând și demolând tot ce s-a făcut în România, pentru că există, de fapt, uh, tendința asta de a ajunge la o, o vedere uh, total răsturnată. doresc cu, cum vezi această, acest spectacol de început de an? Ce urmează? Și de ce s-a ajuns aici? Am asistat zilele acestea la o lecție de persoasiune și de propagandă și îți mărturisesc că eu mi-am mușcat mâinile uitându-mă la televizor în așteptarea ta, pentru că n-aveam nici cu cine și nici unde să-mi expun punctele de vedere. Acum, vedeți dumneavoastră, propaganda devine o armă foarte eficientă atunci când agenda publică și agenda politică rămân, din păcate, neexplicate. Statul uh, român este forțat și de contextul ultimelor întâmplări, dar și de o istorie tristă, să facă pasul pentru a demonstra cetățeanului că este prieten și nu dușman, pentru a se putea face o distinție foarte clară între sistem și stat de drept. Acum, vedeți, în momentul în care noi ne pierdem încrederea noi înșine, ne pierdem încrederea în instituțiile statului, ne pierdem încrederea în sistemele noastre valorice, atunci se insinuează foarte simplu, în locul adevărului, o minciună convenabilă celor care o amorsează și o pregătesc. Noi ne aflăm acum într-un climat de ostilitate generală între cetățean și instituțiile statului de care profită sistemul care este format din foști ofițeri de securitate, cu predilecție cei din DIE, care au avut valută și care au intrat în afaceri imediat după anii 90 și vedem că îi se opune un stat care a început să fie amorsat pe structură occidentală și democratică, euroatlantistă, abia cu 2006-2007. Până în 2004, sunt absolut convins că statul român a fost captiv 100% intereselor Kremlinului în regiune. Ceea ce înseamnă că misiunea domnului Iliescu, a domnului Constantinescu, mai puțin, și a domnului Iliescu cu prisosință, de a conserva, de a păstra și de a abgrada conservele caghebiste din sistem, au funcționat, bine mersi, amar de vreme. Undeva probabil, fără voia politicului, administrația Statelor Unite și Bruxelles au hotărât ca România, Polonia și țările baltice să facă un pas către o alianță cu adevărat Euroatlantică, lăsând, într-o negociere evidentă cu Rusia, care rămâne o putere absolut de neneglijat pentru orice om inteligent, să aibă operațiuni economice și financiare cu Occidentul acela la care noi tot am tânjit. Cu Franța, cu Italia, cu Marea Britanie pe locuri și de ce nu chiar direct cu Statele Unite. Așadar, eu cred că începând cu 2007 ni s-a impus, pentru că nu cred că a venit de la noi, mă doare sufletul să spun asta, dar nu cred că a venit de la noi, ni s-a impus să facem o joncțiune dinspre răsărit către apus. Și atunci a început o operațiune în interiorul serviciilor secrete, în primul rând pentru că noi am intrat în NATO în 2004 și în 2007 ne-am pregătit până în 2007 să și intrăm în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că începând din 2004 până în 2007 a fost un efort extraordinar de susținut și logistic, și financiar, și filozofic pe alocuri de către Occident de a transforma statul român într un stat captiv oligarhiei moscovite într-un stat democratic, normal, predictibil și decent. Eh, aici intervine, din păcate, un adevăr pe care propaganda și manipularea acestor zile l-a folosit ca armă indubitabilă. Și anume cel fapt că pentru a se putea face această juncțiune fără mersul cu volga la pădure ca în anii 50, fără trimiterea, are curs din nefericire și la o serie de abuzuri. Dar eu am să spun, și dacă o să-mi permiteți de-a lungul acestei emisiuni să mă și argumentez, Cred că aceste abuzuri au avut... Îmi pare rău că folosesc un temen paradoxal. Abuzul nu poate avea conotație pozitivă, dar aici, în contextul unei românii Dea, speciale, e abus, e abus. în contextul unei democrații originale, în contextul unui stat oligarhic, încăput 100% pe mâinile unui sistem paralel cu statul de drept, aceste abuzuri, iertați-mă, dar au fost sănătoase. Este ca și cum ai avea un picior ca îngrenat și te gândești băl, tai ca să supraviețuiesc sau rămân așa cu membrele intacte, dar mor cu totul. Cred că asta s-a întâmplat între 2004 și 2007. Și cred că acum, după alegerile din 2016, majoritatea, votând aceiași oameni, nereformați, nemodernizați, nici măcar conceptual, neliberați de mâna lungă a KGB-ului via FSB de-a lungul timpului în România, au început o operațiune, un fel de jihad împotriva statului de drept. Pentru că, uite, am să-i dau și o bila albă, nu m-a așteptat. Președintele lui Traian Băsescu, în această seară sunt convins că în ciuda dorinței și voinței sale, dânsul fiind un politician abil, a înțeles cel puțin în al doilea mandat al domniei sale că dacă România nu se vindecă de mafie, de corupție, de tot felul de interlopi care joacă rolul de miniștri, roluri de directori, de servicii, roluri de... Și cine știe, ambasadori în lumea Știți civilizată, ce uh, uh, între, tot pierdut. Între ceea ce a enunțat, până am discutat de multe ori aici, între ceea ce a enunțat și ceea ce a făcut, întrebarea este cât știa Treambăsescu, cât din ceea ce spune Sebastian Ghiță dezvăluirile din episoadele 2, 3, 4 sunt reale, pentru că dacă ele sunt reale și dosarele inclusiv mogurilor de presă au fost făcute... În educație și nu pe fapte pe care aceștia le-au făcut de-a lungul timpului în alte Fii domenii. Ce mă preocup, de o gravitate absolut Mai mult decât întrebarea ta, iartă-mă că... Și o să pe termin rom. imediat. Mă preocupă ce anume l-a făcut pe Sebastian Ghiță să se detoneze într-un mod irreversibil. Este clar că tot ceea ce a spus Ghiță, că e adevărat, adevărat, adevărat, că nu e adevărat... Faptul că sistemul l-a mai protejat. Că e adevărat, că nu e adevărat, ceea ce spune domnul Ghiță sau ceea ce a spus domnul Ghiță este... Păstrăm proporția de rigoare, este echivalent cu o defectare. Așa cum Pacepa astăzi este privit de unii ca un erou care a ajutat la prăbușirea regimului Ceaușescu, iar de alții ca un mare trădător, poate chiar ca un jucător la două capete, care n-a făcut altceva decât să destructureze buna relație pe care Ceaușescu o avea în Occident, spunându-le americanilor că de fapt Ceaușescu a fost un cal troian al KGB-ului în relația cu Occidentul, a devenit un trădător și un nume care e numit cu scrâșnet între dinți. Mă interesează ce monstru a găsit în frigider sau ce schelet i s-a trezit în dulap domnului Sebastian Ghiță de a fost în stare să-și părăsească familia, copiii și afacerile de cătușele, zeci... domnule Oresc. De zeci de... Mulți, să știți că... Mulți, nu, nu cred asta. Pe foarte mulți îi așteaptă cătușele. Padreană stase la așteptau cătușele. N-a făcut asta. S-a împușcat în gât S-a împușcat pe lângă. este extrem de interesantă Scurtă pauză publicitară, foarte, foarte scurtă Și revenim, invitații mei Analize extrem de interesante Și informații Plus abordări interesante Rămâneți alături de noi Prima ediție Jocuri de Putere Vom fi Țineți minte v plăcut în 2014? Vom fi la fel Am revenit, jocuri de putere continuă, suntem uh, alături de dumneavoastră, vom fi în fiecare seară alături uh, de noi, vi-am prezentat pe invitați, vi mai arăt o dată, pentru că știu că i-ați așteptat și pe profesorul Vlad Nistori, și pe Alexandru Căutici, pe Oreste Teodorescu, pe Ion Meioniță, pe Bogdan Comaroni, pe Ore Alexandrescu, de asemenea pe mia Neamțu și pe Oana Sănciulescu, știu că întrebați de Selian Negrea, Selian Negrea revine mâine seară, de asemenea dam bucura, Ni, ni, nimeni nu a plecat din emisiune, Miruna este plecată din țară, de asemenea Mihai Pâlșu încă n-a revenit în București, deci toți se reunesc aici la jocuri de putere, așa cum garnitura de analiști de politica externă este pregătită pentru a intra în, cu analizele de politica externă într-o perioadă anului în care ați văzut, de altfel, colegul meu, Octavian Hoandră, a realizat câteva uh, emisiuni foarte bune pe această temă, sunt foarte interesante. Ce se va întâmpla în zona poliției externe e vital, credeți-mă, nu suntem izolați. Vă rog, domnule Căutiș. Uh, aș vrea să încep, Reares, uh, evocând un mesaj pe, pe care ți l-am dat zilele trecute. Îți spuneam că o, tu o să revii nu numai în România uh, din vacanța ta, ci o să revii și în, undeva prin 2004-2005 în România. Deci te întorci puțin în timp cu revenirea ta și... Să sperăm că, că nu chiar că ei ar fi de Se de grab. e că așa s-a întâmplat. De ce? Pentru că astăzi vedem cum presiunile care existau în anii aceia în privința actului de justiție, în privința seriului care ar fi trebuit să-și facă treaba pe vremea aia de-abia începea să-și facă treaba. Toate aceste lucruri le vedem din nou astăzi în toată splendoarea acelor ani. Uh, și cred că este lucrul cel mai trist care se întâmplă de, iată, 13 ani încoace. Pentru că am nutrit cu toții speranța că lucrurile merg spre mai bine, pe când acum vedem că lucrurile merg spre rău. Uh, de ce spun asta? Am observat, baleind uh, mai multe posturi de televiziune, fiind în România, tu fiind plecat probabil că n-ai apucat să faci acest lucru, și aș vrea să-ți fac așa o mică Treu. retrospectivă. Prea rar, pre rar să dai numai la televiziune, fără nume, că n aș să atacăm colegi din masă. Uh, Prea rar, își face meseria pre pre rar înspre deloc, uh, la televiziunile din România nu s-a sesizat faptul că uh, Sebastian nu a făcut aceste dezvăluiri din spirit civic. Putea să facă acest lucru uh, atunci când era în țară și se putea exprima. Fie de la tribuna Parlamentului, fie ca șef al Comisiei SRI, fie putea să meargă la, la un procuror. Era cea mai bună variantă să fi mers la un procuror și să facă aceste dezvăluiri cu probele aferente, dacă acele probe există. Nu. Sebastian Ghiț a făcut aceste pseudo le spun eu. În momentul în care a fugit din țară Și este un urmărit internațional Ales, pe cum să le facă? Pentru că el se, au... se incriminează Că a participat la organizarea Unui sistem monstruos care l-a șantajat Pe Ponta, care a aranjat da. Deci Bun. el top... ce să spună uh, Dar eu am o altă Versiune, Ion Eu cred că n-a făcut N-a mers pe calea corectă A, dez a dezvăluirilor și a, a Eu știu, a unui denunț Propriu-zis pentru că nu avea probe Spun acest lucru pentru că Toate lucrurile rare care au fost Vehiculate în mass media Sunt de fapt niște frânturi De, nu le numi nici informații niște frânturi dintr-un puzzle pe care nu-l cunoaștem, bună oară, o bucățică dintr-o filmare cu o cameră de supraveghere de la vila, de la Cheia, fără să ne spună Sebastian Ghiță ce persoane mai erau în acea vilă, cu ce ocazie se întâlniseră acolo. Sunt niște lucruri foarte importante și demne de știut. Tu invocai un nume la începutul emisiunii. A fost domnul George Mayer acolo? Pentru că dacă a fost domnul George Maior, s-ar putea ca situația să se schimbe destul de mult. Uh, mai departe, avem o imagine uh, dintr-un carusel din Disneyland, cu o față uh, blurată a unui bărbat care este în centru. Cine este acel bărbat? De ce a, a, a făcut acest lucru Sebastian Ghiță? Și de ce a prezentat Sebastian Ghiță o imagine dintr-un carusel? Uh, de ce nu a prezentat, să spun, imagini sau un că ar fi trebuit să aibă, da? de la discuțiile pe care le invocă cu atâta larghețe? Probabil a la cât de apropiat era de ce uh, Cred că acest gen de apropiere l-am putea uh, produce cu toții. La un moment dat ne-am intersectat uh, cu oameni importanți din țara uh, asta, și dacă la un moment dat unul dintre noi ar fi acuzat, ce-ar fi să arătăm? Ia uite, am dat mâna cu nu știu cine, cu președintele României, am fost în cabinet la nu știu cine. Uh, genul ăsta de, de imagini nu sunt propriu zis niște probe. Nu în carusel, nu faptul că era soția e, lui dacă în exact carusel, că să vede și soția... Clar răzbunarea femeiască sau mâna de femeie, pentru că pozele Alinei Bica cu doamna Udrea la Paris, care s-au lăsat până pân la urmă așa. ca o concluzie, cu demiterea doamnei Bica și cu începutul de probleme penale pentru doamna Udrea, uh, vedeți, doamnele, când au o frustrare mare și au și un cățeluș ca ghiță la îndemână pe care să-l poată folosi oricând, cu siguranță că o vor face. Pozele din carusel sunt o replică, din, cred că e limpede, pentru toată lumea, la pozele uh, replică, cu Udrea și Bica replică, de la Paris. Și o replică, o replică copilărească, copilărească. copilărească. Păi da, da, e o replică, și nu sunt dar e o replică de femeie soția, frustrată, de femeie inteligentă. Soția lui Sebastian Ghiță, aflându-se într-un carusel în care este soția lui, uh, Florian Coldea, nu reprezintă până la urmă nicio chestiune de ordin penal. Dacă te-ai fi uita da, la pantalonii celui blurat în mijloc de pe care îl pomenești, o să vezi că sunt de aceeași culoare cu pantalonii domnului Coldea care intră în vila de la dar vezi, a dar îndoiesc, Deci domnul Coldea e ăla blurat. Mă, mă că este domnul Coldea pentru că ar fi avut toate motivele să-l dea neblurat domnul Sebastian Ghiță. Cred că este un alt domn. Eu cred Eu că mai e un și domn numele. pe între acolo, despre care a vorbit și domnul Rares Bogdan în monolog și despre care văd că nimeni n-a spus niciun cum. Dacă este acel domn, dacă este acel domn, eu i-aș face următorul reproș în primul rând, este lipsit de bărbăție acel domn, pentru că într-o situație de genul acesta este un gest cavaleresc până la urmă, să ieși și să lămurești lucrurile, să spui dacă tu ai fost prezent la acele întâlniri de la Cheia, de la Disneyland, de la mai știu eu unde, și să-ți asumi bărbătește acea situație. Nu să-i să lași o țară întreagă să fiarbă, să se facă comisii, să se dea peste cap, între, uh, să se pună problema dacă toate probele uh, care au beneficiat de, de instrumentarea seriului sunt valabile. Ăstați, oricum. adică faptul că uh, avem o poză dintr-un carusel și o poză uh, o filmare de toate să dosarele, tot. toate. Dar aș vrea să mai spun, apropo de retrospectiva pe care încercam să o fac, nu mi reușit în totalitate. Uh, uh, cu privire la ce s-a întâmplat pe televiziune din. România și în presa din România, aș vrea să spun că de asemenea nu s-a observat un lucru, deși s-a bătut foarte multă monedă asupra acestui fapt. S-a spus așa, uh, Ghița a spus, uh, domnul Coldea l-a șantajat pe Ponta, i-a spus să nu se facă autostrada Comarnic-Brașov. Ori, prea puțină lume înspre deloc, aș spune eu, n-a observat că această doleanță a domnului Ghiță avea probabil loc pe fondul unui interes personal al domnului Ghiță. Dosarele pe care domnul Ghiță le are în momentul de față și pentru care e posibil, dacă nu foarte, foarte, să spun, cu totul de realizat în săptămânile următoare, va fi, va fi încarcerat pentru acele dosare, domnul Ghiță a avut fieful afacerilor în Ploiești, ori Comarnic Brașov, este limpede, trece chiar prin fieful domnului Ghiță. Pe ce fond a discutat domnul Ghiță? Domnul Ghiță nu era în guvernul României, era un parlamentar. Pe ce fond a discutat domnul Ghiță despre comarnic Brașov cu Coldea maior, cu cine a fi discutat el? De ce și a dorit domnul Ghiță să poarte această discuție? Nu și-a pus nimeni problema, nu cumva era, era o forțare a domnului de uh, George Maior sau de Florian Coldea? Pentru că e o întrebare serioasă asta. Da. Pentru că dacă uh, de domnul Ghiță George -a Maior el pentru că era din același român. partid. În filmele sale. Și instituțiile de unde luau bani prin reprezentanții cei mai de seama își făceau vacanțele cu domnul Ghiță, e o problemă. Cât da, Dar asta spun. Ar trebui Dacă să ia cei să... oameni vin și demonstrează că nu este așa și că toate vrea... deplasările au fost a da. au da, fost da. cu... Aș, Aș vrea să-ți mai spun ceva. Vom rămâne de problema și... ca un mare contractor SRI să fie parlamentar și în comisia de control la SRI. Asta este o problemă, într-adevăr, și are dreptate. Dar <coughs> faptul, că, faptul că la un moment dat George Mayer, încep cu el și nu întâmplător, și-a făcut vacanțele cu Sebastian Ghiță, nu mi se pare o problemă atât de mare, atâta vreme cât SRI-ul și-a instrumentat cu onestitate. Nu, este a o nu, adevărat asta. A Dar nu, a -a luat bani. nu, nu pierdeți din vedere următorul aspect. Nu, nu, este adevărat că sunt niște semne de întrebare, categorie Adică, de ce? Așa, așa de cu două măsuri. Categorii. Adică, pentru Udrea, Bic, a zis, Categorii. fost dar, dar, dar urmărește asta? următoarea dar situație. Domnul a... Ghiță este supărat că SRI-ul a instrumentat parte din dosară... E superbă e discuția, deci, deci dar pânătoria... vreau să vorbească fiecare dintre invitați. ne întoarcem. rămânem următoarele nu, două ore și jumătate. Eu Domnul... să nu uităm. Bă, Sebastian Ghiț a ajuns în Parlamentul României trebuie. pe listele PSD și uh, a fost pus în a Comisia a de că a congresul în care a ponta. Și a fost Cu pus în Comisia și vrem să știm. Cum a ajuns Cine l-a pus pe liste? Cine l-a pus în Comisia de Control a SRI? Ce a Deoastră făcut această glumiți? comisie? comisia? ați Cum? Întrebările astea sunt, au răspunsuri atât de evidente păi nu încât aproape că nu mai trebuie păi puși. Vă da? rog, domn profesor. Da, da, nu da, nu da. la asta vreau să mă refer. Păi hai să ne gândim o clipă. Domnul, domnul Ghiță era, înainte de începerea mandatului cu alegerea USL-ului, Atrag atenția, a fost și el Ca și mine în acel moment Ales pe listele usl Da, el a fost ales în 2012 Dintr-un motiv foarte simplu Că era unul dintre apropiații Și probabil finanțatorii Apropiații lui Victor Ponta Și unul Așa. dintre finanțatorii acestui partid Cine l-a pus în comisia aia Păi eu mi-aduc bine aminte că eram acolo și am văzut cum s-a făcut comisul Fiecare partid și-a trimis reprezentantul, iar cei care au trimis reprezentanții, cei care i-au nominalizat erau cu siguranță președinții celor partide. Deci, cât se poate de evident. Deci, nu, Victor asta pus. nu necesită o analiză sofisticată Așa, -a pus și pe o... mult preelaborată. Lucrurile cu... astea, da, evident. Prietenul lui care se care, s -a dovedit care după a și ea de, de șantaje s-a dovedit ulterior, avea relații foarte apropiate, vorbim, dacă vreți de genatură, cu serviciul român de informații. Ăsta e un. Dar eu vreau să mă refer. Care, ma... după aia trebuia să-l controleze, nu? Aici e în mod fundamental legea vinovată. Pentru că legea nu permite membrilor acestei comisii, nu permite membrilor acestei comisii să intervină în detalii de natură operativă. De trebuie? Păi, nu da, trebuie. Să, nu, nu pot trebui să cunoască Tipul uh, de control a, pe care această, această comisie permite îl poate face este foarte da, limitat. Iar pe de altă parte, Uh, jocurile se fac în felul în care, într-un moment sau într-altul, sunt, uh, uh, nici nu știu cum să le zic, desemnate persoanele care urmează să facă parte din această comisie. Da am văzut că era mare gestuială să ajungi să faci parte din comisiile acelea. Cum și dar, acum e. Dar prim, sigur, sunt absolut convins. Dar haideți să ne întoarcem Da, trebuie să fie oameni HMB de Încercam să am uh, puțin o altă perspectivă și hai să-i spunem într-o oarecare măsură mai teoretică provocată de, pe de o parte de formația mea profesională și pe de altă parte de intervenția domnului Teodorescu Domnule Teodorescu Uh, nu sunt absolut deloc de acord cu dumneavoastră că România s-a aflat sub un regim de control eficient al KGB-ului în toată perioada de dinainte de glorioasa victorie a lui Traian Băsescu din 2004. Și am să vă dau și două argumente. Argumentul numărul unu este că în 1998-1999, atunci când România a sprijinit, cu sacrificarea carierei politice a lui Emil Constantinescu. A sprijinit războiul, intervenția din. Imediat, mă refer la servicii, mă refer la România și la Serbia. A sprijinit intervenția prireghită de Kosovo. România și-a pecetuit calitatea de viitor membru NATO. Iar accederea României în Uniunea Europeană s-a produs printr-o hotărâre cu totul neașteptată și vă spune ca unul care a fost acolo într-un moment în care delegația română prezentă, în frunte cu președintele Constantinescu, nu se aștepta să se întâmple așa, la 11 decembrie 1999 la Helsinki când eu am spus ești celor împreună cu care eram acolo astăzi, pentru o bună bucată de vreme, s-a trasat ganța Europei pe prut și asta, repet, se întâmpla la 11 decembrie 1999 la Helsinki. Serviciile române speciale se aflau într-o colaborare cât se poate de activă și intensă cu aliații, mai ales cu Statele Unite ale Americii. Numai eu știu de câte ori, în timpul scurtului mandat al meu, prezenței mele la Cotroceni, doi ani, am avut ocazia să întâlnesc acolo, de pildă, pe succesivii șefei CIA-ului. Ăștia nu se duceau în țări uh, inimice, se duceau în țări cu care urmeau să colaboreze. Asta era o primă observație de natură tehnică. În al doilea s-au mandat Ion Iliescu din motive pe care nu le înțeleg dar istolianii le-au dovedi. Eu cred că în bună măsură forțat fiind a fost obligat să continue poate cu anumite rezerve același tip de politică. Și întorcându-ne la realitatea concretă a zilei de astăzi. Ce am văzut noi de fapt? L-am văzut pe domnul Sebastian Ghiță, care într-un moment de depresie maximă, probabil, a dispărut din România. Apropo, nu, eu nu cred că va fi nici arestat, nici va fi condamnat. Și eu cred că, în domnul, domnul acesta, eu cred că eu e în România. Domnul acesta, dacă nu e în România, eu cred că nu e în România și, eu, și cred, cred că stă foarte bine într-o țară din care nimeni niciodată nu va extrada. Stați diniștit. Nu vă faceți griji pentru el. Domnul Ghiță, într-un asemenea moment al existenței sale, a hotărât să spună unele lucruri. Dacă 50% din ce ne-a spus domnul Ghiță e adevărat, a mai spus-o într-o emisiune de televiziune, eu ca individ, ca cetățean, mă aflu într-o situație infernală. Am senzația că am trăit o viață întreagă sau ultimii 27 de ani în vieții mele, că aia dinainte știam despre ei că e așa, călcând pe un pat de șerpi și că întreaga realitate din jurul nostru că tot ceea ce credeam eu despre această societate nu are nicio legătură cu ce se întâmpla în realitate eu cred că pe toți ar trebui în primul rând asta să ne îngrijoreze și cred că ar trebui din această perspectivă ca în primul rând organele specializate ale statului Bun, acum Coldea e pus la dispoziția Irei. șefului său nu numai colde e problema, dar acest episod și declarațiile lui Ghiță, chiar dacă nu sunt integral adevărate, ar trebui să declanșeze o procedură de clarificare în societatea românească, de care serviciile speciale sunt în primul rând responsabile și în al doilea rând presa. Eu vreau, Pentru că presa uh, va ar... trebui să ajute la replică, clarificarea replică. acestei Bun, eu nu mai am nimic de spus. Da, o foarte rău. spus de replică, o bă foarte spus Eu mă refeream la faptul că în serviciile române de informații, nu mă refeream la situația politică a României, de să facem această mențiune, Serviciile române de informații au fost. Vă spun, Caraman vă spune ceva la SIE sigur, caraman Cu siguranță, da. Dar Virgil Măgureanu la serie, vă spune ceva? Cu siguranță. Ei pentru cine lucrează acum? Pentru american? Nu. Bun. Acum, ghiță astăzi Virgil Măgureanu vă atrag atenția ca pe un. Urmare, 97. Uh, da. Vă atrag atenția uh, ca uh, da, de, cu, cu, eu vorbesc nu mai de era un. Șuruba, eu vorbesc de ce un șurubabăieț, băieți cea de zile. Acum, lăsați-mă să vă dau și dreptul la să da, V-am ascultat și cu condescendență și cu mare respect. Dați-mi voie să merg mai departe. Dar cu condescendență sper că nu. Dacă avem proprietatea termenilor. Și am folosit-o ca Dați-mi voie să vă spun în continuare ca să îi las și pe ceilalți să vorbească. Domne ghiță, demască întâlnirea lui și cu șeful al CIA? Una la mână. Doi la mână. Au o problemă băieții ăștia cu Ambasadorul Statelor Unite? Au avut tot timpul o problemă cu pozițiile Ambasadorului Statelor Unite cu privire la lupta împotriva uh, corupției? Și atunci, dacă domnul Ghiță se află pe un teritoriu, că s-a speculat că domnul Ghiță se află într-o vilă a domnului uh, uh, uh, Plachodniuc, dacă domnul Ghiță se află, vă întreb și eu, da, ce în, Moldova, o nu, în, în Moldova, la una dintre casele conspirative a domnului Plachodniuc, domnul Ghiță lucrează Iatim, pentru CIA? Iatim. Cu asta am închis s uh, Stați puțin, în primul rând că nu e vorba de șeful de centrală, ci de, a de șeful Ghiță. de antenă. El așa a spus, antenei. Antene. E un termen tehnic care Vă pricepeți mai bine la termeni tehnici. Noi civili eștiia suntem cu siguranță ușa, așa... Noi civilii care da, vrem, vrem să ne informăm, Ne și putem informa. Mai ales cu privire la prezența KGB-ului în România. Al doilea lucru în România chiar nu Al doilea lucru asupra căruia vreau să vă atrag atenție este că I, mie nu-i se pare sau după știința mea atunci când ești șeful operativ al unui serviciu special într-o țară aliată întâlnirea cu șeful principalului aliat, care este misiune oficială notificată că nu e spion în spațiu liber nu e actor liber, este cât se poate de obligatorie și intră în fișa postului că există, și ar trebui să întrebăm specialiști, da. există un o soi de relații obligatorii între aceste servicii, da. Ca relații, de la civil la civil. relații, no. astea se fac publice. publice da, de să nu mă cu, cu respect. A, a făcut, el, a făcut, el a făcut publice tot felul de lucruri de legătură cu Domnule, care trebuia trebuie trebuie să se Ne întoarcem la subiect dacă... și la dumneavoastră, dar avem aici partea stânga a mesei, nu și a din de vedere al opinilor, care dorește să se exprimi. Vă rog, doamna Stănciulescu. O să fie foarte scurtă pentru că domnul Horia Alexandrescu mă cronometrează și deja așteptat <laughs> destul de mult și vreau să spun că. lucruri. Auză. domnului Hori Alexandrescu. Da. Nu sunt, ce înseamnă să fii jurnalist, nu sunt atât de surprinsă ca domn profesor Vlad Nistor după ce am auzit, am văzut poveștile din șapte episoade ale lui Sebastian Ghiță. Dar dacă statul acesta, despre care Orese Teodorescu spunea că trebuie să demonstreze că e prietenos cu cetățeanul, dacă acest stat... Nu vrea să fie ciucat bătăi, Cred că ar trebui ca toate poveștile, știrile, dezvăluirile, acuzațiile lui Sebastian Ghiță Să fie făcute într-un birou al unui procuror La procuratură și nu la televizor Deci dacă acest stat care a mai scăpat printre degete Cum l-a scăpat și pe domnul Ghiță Nu l aduce duce pe domnul Sebastian Ghiță fost parlamentar a României, plecat din sediul de la chermeza SRI-ului, dispărut din... Nu să mai lăsăm și cu chermezele asta poate vorbim și despre SRI. Dacă nu este adus, eu cred că statul și instituțiile acestea au o mare problemă de credibilitate, pentru că sunt că deja... Ce... Oana, ai pus punctul pe ei. Nu se vorbește dispariția lui Sebastia se pare normală normal plecarea se pare... lui Sebastia Nu, nu mars, a a plecat... nimeni nu e de S-a <laughs> făcut o cercetare, bon. s-a dovedit că Dispărut. A dispărut, deci, nu mai puțin, Ioane, o... termen imediat. Aflăm de la doamna Chiove și mili... po poliția Părut. română. Poliția, nu, chiar n-am vrut să zic miliția, dar acum dacă vorbești despre astfel de subiecte. -a deci scăpat. poliția, da mi-a scăpat poliția română avea mandat să-l urmărească pe domnul Ghiță. N-am văzut nimeni niciun ministru să spună cum a scăpat. De unde, de la ce kilometru s-a urcat în altă mașină, cum l-am făcut scăpat. Pentru că toată opinia publică, presupun, crede că a fost făcut scăpat de către instituțiile statului. Deci dacă statul român și cu instituțiile... Dragosti Pudorac era ministrul în continuare, Și dacă nu, că nu vorbim de un alt început, de un nou început, și în servicii, și în parlament, și o să fie parlamentul ce n-a fost în 20 de ani, dar nici de parlament, că a început prost. Atunci ar trebui să vină cineva să ne explice nu să dacă nu vorbim despre subiect, înseamnă că s-a rezolvat și dacă nu le aducem pe în țară cu toate serviciile, cu toate câte servicii avem, câți profesioniști, colaborare cu toate instituțiile internaționale, cum are orice țară democratică, înseamnă că ceva nu e cu șer. Mi-era dor de analizele domnilor voastre și de dumneavoastră, doamna. Recunosc că m-am uitat astăzi pe și am văzut că sunt 56 de servicii paralele. Oare cu serviciul din țara unde este Sebastian Ghiță, nu au parteneriat? Nu, nu au parteneriat. Nici unii, nici arții. Probabil că nu au parteneriat. Deci, în un, un primul, un primul loc, rând, nu vreau să mai văd, vreau să le văd, dar domn, A, domnul Ghiță, împreună cu domnul Ponta, că și ei sunt un binom acolo, sau nu, nu știu dacă sunt binomi sau ce sunt, uh, un cuplu, o echipă foarte bună și strânsă, uh, să meargă împreună de mânuță, să vină poliția să-i ducă, să -i invite, unul are și mandat de arestare, uh, la și acolo să spună tot ce știu, nu la Eu, televizor. Nu. Dacă spun la televizor, noi nu de prea suntem țară nici europeană, nici democratică, nici cu colaborare cam cu ce. Da. Cam bananieri. Deci cam cu da. sort bananier. Asta ar fi unul la mână, da, așa este. Doi la mână. Dacă se adeverește, dacă se verifică, 1, 2, 3, 5, 10, 129% ce spune Ghiță. Asta nu înseamnă, că văd că este acest curent în România, că se, șterg, se șterge corupția, se anulează corupția. Deci dacă Ghița are dreptate... Nu, lupta anticorupție, nu corupție. Exact. Da, da, da. Dacă Sebastian Ghița are dreptate și, într-adevăr, este de speriată, domnule profesor Nistor, dar eu nu mă parte, am, am impresia că am călcat pe șerp, știi? E, da, e da, da. Și am călcat pentru că vă citesc un articol din Legea de Funcționare al SRE-ului de ce trebuia să știm toți că mergem pe șerp, călcăm pe șerp de mulți ani de zile. Dar nu ne-am speriat până acum. Deci, atunci, ar trebui să... Să vină cineva să explice, ca să închid primul subiect, să vină ceva să explice. În al doilea rând, corupția, suntem o țară coruptă. Cred că dezvăluirile lughiță în care găsește 2-3 indivizi vinovați nu înseamnă că dintr-o dată suntem cea mai necoruptă țară din Europa sau din lume, nu, rămân dosare de corupție, s-au furat miliarde în România, se vede cu ochiul liber că s-au furat, nu avem nimic instituțiile statului funcționează într-o infrastructură de pe timpul cuza, și apoi a regilor României statul acesta de 26 de ani a fost în stare să construiască o instituție, o infrastructură pur și simplu, să se mute o primărie dintr-o parte în alta, miliarde ca să se refacă primările făcute pe vremea lui Pache Protopopescu. Deci corupție clar avem. Păi dacă avem fraților corupție, hai să vedem și pe corupții. Aici este o problemă pe care noi, cei care, și sunt două curente în România, cei care vor să meargă lupta asta anticorupție mai departe că e corupție și s-au dus, s-au evaporat miliarde de euro în România, sau, trebuie să recunoaștem că s-au făcut abuzuri. E, noi nu prea vorbim despre aceste abuzuri. Ca și când dacă vorbești ceilalți de abuzuri, nu mai poți să vorbești tu. Ba nu, trebuie să vorbim de abuzuri. Pentru că ele au discreditat lupta anticorupție, pentru că trebuie recunoscute și, abuzurile și trebuia... nu anulează lupta, lucrurile bune nu. care s-au avut în lupta anticorupție, dar o periclitează ca imagine. Evident. Evident, Astăzi. în detrimentul Grab. tuturor Ceea ce, se întâmplă. Ceea ce se și întâmplă Ca să nu mai spun că Vedem dosare Pe care poate că nu le așteaptă lumea cu, cu mize mici Mize economice Nu politice, poate că mari Rămâne această suspiciune Deci trebuie clarificat Dacă vrem să mergem mai departe Pentru că și eu zic ca domn profesor Misor, că Acum în situația în care suntem Suntem în, într-o situație Extrem, extrem, extrem de dificilă Și de periculoasă și termin imediat, vreau doar să. Am mai multe de spus, dar dacă. Aveți timp? O oră de misiune. E periculos. periculos. Vreau neapărat să, să spun chestia asta prietenului meu, Orese, Teodorescu că, pentru că vreau să rămână înregistrată, să nu există abuz care poate fi justificat niciunde în lumea democratică nu există abuz sănătos, indiferent cu cine te lupti indiferent cât de puternică este hidra pentru că altfel ai aceleași arme procedez la fel nu vreau să trec într o astfel de țară Oi și față frumoasă apelarea tot felul de trucuri a aruncat peste spate zoțiani da, și lucruri care, pe aruncăm. care le am putea considera abuz față de meu care avea un no. pială ca un gherțoi Așa. și de în cap. și uh, o să probabil că, că o să revenim la toate celelalte subiecte. e foarte interesant ce s-a discutat aici, vreau să spun și eu foarte pe scurt, s-a făcut un decupaj, știi că se lucrează cu imagini și imagine manipulează, am citit eu mult despre cum se manipulează cu imagini, nu numai cu, cu vorbele și cu scrisul imaginele manipulează foarte mult și s-a manipulat foarte mult cu decupajul făcut de Sebastian Ghiță, vreau să știu toate personajele din fotografiile lui Sebastian Ghiță când se ducea Sebastian Ghiță în Dubai cu domnul fost prim-ministru în calitate de prim-ministru în Dubai poate dă și facturile de atunci uh, uh, nu cred cred că e nesănătos să, să încurci aceste lucruri să te duci cu șefei serviciilor cu care ai contracte nu că e nesănătos, este ilegal Asta generează corupție Și domnul Ghiță să adauge, dacă nu domnul Ghiță Parchetul, parchetul trebuie să vină Pe lângă domnul Coldea să îi adauge pe ceilalți pe Toate celelalte personaje Și vreau să revenim și de asta vreau să vă citesc Ce scrie domnule profesor Nistor În legea de funcționare a sri -ului. Și au fost două încercări Și o să vă spun când o să-mi vine a doua oare Rândul pe scurt despre ce este vorba Ce scrie în legea de funcționare a sri -ului. Spune așa că, că SRI-ul are voie Să înfiin autonome, societăți comerciale de producție, instituții sanitare și asociații cu caracter cultural și sportiv. E, aici este o mare, mare problemă și dacă acest articol s-ar abroga, ar veni nou pachet de legi uh, privind siguranța națională, uh, care, pachet care stă în Parlament de multă vreme și am avea niște legi corecte uh, privind siguranța națională, iar acest articol n-ar fi. Multe din problemele despre care vorbim acum n-ar exista și când uh, o să-mi vină rândul, o să vreau să revin pentru că au fost două inițiative, una legislativă în Parlament și cum s-a terminat. Ea, și asta spune mult despre componența Parlamentului, și alta care nu s-a mai dus pe vremea uh, da. trei în apoi domnul Neamțu și vine investigatorul principal cu deci analiza a... foc. Eu o să fiu foarte concis. Punctul 1. Eu nu cred că se va stea înghițări de capul lui. 1. 2. Uh -huh. uh, deci a pune și mai multă... Uh... N-am nicio îndoială că ceea ce a dat, transmis până acum reprezintă foarte puțin Fiindcă toată lumea vorbește, Domnule n-a adus probe, n-a are suficiente probe ca să poată să-și permită să facă un asemenea pas, nefiind de capul lui, repet. Uh, punctul 3. Eu cred că, apropo de ce spune Oana acum, uh, legea de funcționarea SRI-ului și a SIE trebuie revăzute de maximă urgență, și am să-l citez aici pe Roși Castănescu uh, cu un articol, care scria că, de exemplu, în Germania uite, luăm Germania, ca model, tu spuneai înainte. În Germania nu există aprobare ca ziarici să fie acoperiți în presă. Da? Nu, la, nici noi. la noi. la noi există? Nici la noi. Nici. Nu, nu Deci în Germania e prevăzut punctual că în presă nu au voie să fie agenți acoperiți la noi nu există nu, un asemenea da, Nu, specificat. nu păi la, bineînțeles uh, deci la voie noi doar la magistrații și venind atât are deputator este da, doar la magistrații și da, da, la dată ziul venit vă spun că este de bine obligatoriu chiar pe fondul a ce se întâmplă la ora asta că nu se respectă e partea a doua păi nu că nu, aia e altă discuție da dar apropo de ce spunea Oana legile trebuie revăzute ca să ne lămurim o dată să termine și cu povestea asta prelund modelul german, vă repet o să vă, vă adresez și o întrebare după ce te nați specială dumneavoastră deci, merg mai departe apropo de justiție cu în justiție păi, zilele trecute am văzut pe președinta de la tine, de la Cluj, este doamna cum o cheamă președinta Uniunii Judecătorilor din România împreună cu președinta magistraților. Au fost la minister și pălângă că au cerut să se lămurească povestea cu acoperiții care sunt sau nu sunt în justiție, da? Uh, au abordat și problema care înțeleg că o să discutăm mai încolo cu amnistia și grațierea. Uh, eu cred că nu ne aflăm decât la începutul unui drum care a fost anunțat, prefațat uh, în ziarele noastre. Deci vă aduc aminte că imediat după ce a plecat Ghiță a apărut un articol al lui Mirel Cure în evenimentul zilei care a zis că este, o să fie un, un seism de amploare al lui Pacepa, cine l-a citat aici pe Pacepa cred că o reste. Deci imediat și a apărut un articol pe blogul Sorinei Matei care îl trăgea la răspundere în momentul ăla pe generalul Coldea, spunându-i, domnule, tu l-ai creat păghiță, tu să-l aduci înapoi. Deci, astea au apărut în secunda 2, încă o dată. Ceea ce urmează, deci eu cred că la ora asta, Helvig, pe care eu știu de când a fost ministrul turismului sau mediului și turismului, era la ora aia, are responsabilitatea de a reforma SRIU. Dincolo de orice acuză adusă unui general, mă un general care stă în funcție atâția ani da, peste un deceniu da, înțeleg că mâine Dan Andronic publică în evenimentul toată povestea generalului Coldea și spun asta fiindcă l-am cunoscut pe generalul Dan care e considerat cel care l-a adus de fapt acolo eu cred că, încă o dată ce spune Băsescu suntem într-un stat mafiot Trebuie corelat cu ce dar, a spus Emil el, domn Ce a spus domn, Emil spune, de ce asta aici 15 ani înainte, când a plecat și a spus: M-am învins sistemul. Deci, încă o au mai trecut 15 ani sau cât au trecut? Pe păi asta era întrebarea. Uite, întrebarea mea că mi-ați venit și ați, ați prefigurat. Păi, știți care era întrebarea pentru dumneavoastră? Că sunteți jurnalistul cu cea mai mare experiență de aici. Merci. Știți care era întrebarea? Nu vi se pare interesant că dumneavoastră la Cronica Română sau la celelalte instituții media, acum 25 de ani, vorbeați despre jos Și oamenii civilii din țara asta și societatea aceea vorbea despre jos Noi astăzi, după 27 de ani, vorbim despre tot jos în alte formule. Și toți Cum vorbim. Evoluat, România? Ai dreptate și toți vorbim despre necesitatea reformării De la jos securitatea 90 la jos securitatea în, deci, în uh, 2017. Ai dreptate. Deci eu nu întâmplător am citat și pe Emil Constantinescu. Aduceți-vă aminte. A spus m-au învins a spus același lucru, câți ani au trecut? Da? Între Emil Constantinescu și Traian. Și întrebarea care cât spune mai același există, lucru domnului, în domnului, cât Sebastian Ghita mai există în România? Asta nu este mare întrebare. Asta ar trebui să ne dezvăluie domnul Helic. Da. Domnul Mihai Namțu, ești, vă rog. Foarte mult pesimism, nu? Și absolut obiectiv, aș spune, pentru că descriem patologia ale instituțiilor publice plătite din bani. Privați, din banii noștri, din banii românilor. Și ați început această nouă ediție în 2017, la un centenar, după ce România avea o regină care se îngrijea de cei suferinți la Iași. La 100 de ani de când România lupta pentru suveranitate națională, ați început această emisiune cu o evocare din cartea unui istoric pe care îl respect foarte mult, Ioan Aurel Pop academician, pentru că el știe izvoarele. Îl respect pentru că el cunoaște limbile în care acele izvoare au uh, fost uh, redactate. Ei bine, domnia sa vorbea despre faptul că un trecut prea îndepărtat și necunoscut, un prezent denigrat poate să genereze un viitor incert. Despre faptul că România, care se autoflagelează în ritualurile acestea publice ale fiecărei seri, își pierde optimismul civic, despre nevoia de a redescoperi speranța ca o virtute și, să spunem, națională și teologală. Și m-am gândit în aceste minute lungi în care v-am ascultat, ce ai putea spune în apărarea României? Ce mai putea spune celor care ne ascultă în, în termeni de optimism și de deschidere către un viitor pe care astăzi nu mai vedem? Să încep cu faptul că tocmai am ieșit din sărbători și să spui că România mai are tradiții și sărbători, să spui că România are talente de la cei care produc în industria publicitară până la cei care, iată, fac din Cluj o capitală vibrantă a Europei și care uh, dau acestei românii speranța că IT-ul poate fi uh, un, uh, un tip de specializare de mare viitor. Să vorbim despre faptul că avem pământ care își crește valoarea de la o zi la alta și deci un potențial pentru agricultură performantă. Ce să spui în apărarea României? Că există oameni inteligenți? Să spui în apărarea României că avem o diasporă educată? Să spui în apărarea României oare faptul că avem o alianță cu cele mai puternice democrații ale lumii și că suntem sub un scut de securitate pe care România nu l-a avut de 500 de ani? Ce să spui în apărarea României? Că au venit peste o de militari... Uh, American și că avem tankuri și alte blindate care se comasează la granița de est a NATO. Ce se mai spun în apărarea României, domnule Rares Bogdan? Că există oameni care își pătesc taxe și impozite, că sunt tineri care se strâng la o lansare de carte și care încă mai citesc. Ce se spun în apărarea României ca să nu cădem în depresie? Ar trebui spuse multe și nu o mai facem, pentru că, repet, suntem capturați de acest șuvoi al autoflagelării. Da, instituțiile noastre sunt de astăzi, ca și pe vremea lui Eminescu, pe care mâine îl vom sărbători. Sunt 167 de ani mâine, 15 ianuarie, de la nașterea lui Eminescu, dar sunt tot atâția ani de când democrația în România caută să își găsească rădăcinile. Și România aia lui Eminescu, care vrea să aibă și transcendență, și memorie, trebuie reinventată în fiecare zi. Nu știu cum o vom face. Probabil că printr-un exercițiu de umilință. Probabil că recunoscând că nu avem încă niște obiceiuri. Bună bunul obicei de a pune principiul legalității deasupra oricărui demers. Principiul legalității pe care Flondor, Iancu Flondor, bucovineanul, l-a iubit ca student la drept când își făcea doctoratul la Viena și care, care s-a întors cu acest principiu pentru a obliga pe Brătianu să respecte și suveranitatea națională, dar și, să spunem, determinările locale ale provinciilor noastre istorice. Cred că deci de la principiul egalității trebuie să uh, restartăm, să repornim uh, acest proiect de țară. Asta s-ar întâmpla doar atunci când însă am admite că nu există o elită profesională care să se sustragă acestei egalități în, fa în fața legii. Serviciile secrete în România trebuie să înțeleagă că sunt plătite din bani publici și că ele au ca obligație să asigure în primul rând siguranța. Vreau să vin la chestiune și să vă atrag atenția câte lucruri a făcut sri și câte uh, și-a mai dorit să facă în ultimii 10-15 ani. SRI-ul a supravegheat bacalaureatul, dacă țineți minte s-a ocupat de chestiuni frivole până la urmă, a pune camere video și a vedea dacă copiii copiază sau nu, elevii copiază sau nu la bacalorat, mi se pare că e departe de obiectivele unui serviciu secret modern. Sigur, în același timp, Serviciul Român de Informație a luptat împotriva terorismului și aplaudăm pe profesioniștii din această instituție care fac în continuare asta și care dau României certitudinea că suntem o oază de liniște. Suntem între alte atribute ale României și o, un spațiu pacificat. Aici, spre deosebire de Berlin sau Londra, nu explodează bombe. Aici nu avem ghetouri uh, jihadiste care să amenințe viața copiilor noștri. Și probabil, în mare parte, datorăm această liniște și bisericilor creștine, dar în sens preventiv, dar și instituțiilor care își fac treaba. Sunt sigur însă că, dacă e vorba de acest personaj Minor, până la urmă, al istoriei noastre recente, Sebastian Ghiță, intenția lui este simplă. El îi dă șah lui Dragnea. El vrea amnistia sau amnistia, el vrea pur și simplu să fie sigur că la capătul tuturor dezvăluirilor, el și ceilalți vor fi protejați. Dacă nu, șantajul va continua și dezvăluirile vor afecta pe mulți. Pre mulți am să vă popesc, probabil și spune el, când dă aceste imagini uh, De ce că pe a fost televiziunea lui Sebastian Ghiță, domnule Neamț. A fost alesul. De ce l-au ales generalul Zanfir, generalul Dan, pe Sebastian Ghisă? Pentru că a avut, Johnny probabil, Pupescu? atribute de personalitate, acestea care țin de, și de schiz schiz schiz schizofrenia, schizofrenia fundamentală a personajului, care l-au recomandat. Puterea de pildă de a minți cu nonșalanță, faptul că pui mâna pe 90 de milioane de euro cash și le dai unui prieten, ține de un soi de... Uh, nonșalanță, de un soi de suspendare a unor criterii etice pe care nu toată lumea uh, uh, nu toată lumea o are sau această nonșalanță nu e la îndemâna orcui Deci omul a avut atribute ale unei personalități duale duble, duplicitare, care l-au recomandat. Sigur deci, însă că... ce ceva te recomandă? Ceva te recomandă de pentru ce acțiuni. te recomandă asemenea? Calității. Pentru acțiuni chiliberi. speciale. Domnule Comaroni, și eu uh, mă bucur într-un fel că sunt mai la final, pentru că în urmă cu două zile, cu, cu Ion, cu domnul profesor, am dezbătut pe larg uh, subiectul ăsta și, uite, constat că ne-am și lăsat mult timp să vorbească și ceilalți colegi, uh, constat că uh, au evoluat uh, pe măsura uh, subiectului. Uh, aici vreau să fac câteva completări, mai fiind oarecum puțin concluziv pe primul tur, Vis-a-vis -vis de ce spunea Oreste să-l sprijin și eu într-un fel, să ne aducem aminte că tot vorbeam de antenele CIA în România uh, și-a mai spus -o asta. Uh, antenele CIA din România jucau pe partea rușilor, deci Nicholson a fost până la urmă devoalat ca fiind stocat spionaj Rich, pentru George, uh, Hai să fim serioși că dacă studiem, să să studiem istoria istoria despre istoria serviciilor cei, secrete despre în, de talpă înainte despre, de 89, vedem exact despre căr -trui căr -trui. Trepto, despre despre uh, relațiile preferențiale cu noi și așa mai departe să trecem, deci uh, nu înseamnă neapărat că șefii antenelor, așa am doar să spun că până în uh, 97 și după, aia înseamnă că Faptul că e șef al a ei neapărat te recomandă, asta vreau să, să spun, au fost și precedente. Uh, revenind la subiectul nostru, aici vis-a-vis -vis de ce a spus Oana sunt total de acord, dar vreau să-i spun că ghița nu a plecat și a dispărut, că tu ai pus problema asta după ce am vorbit-o și noi cu două zile, și a fost extras. Da, pentru că, și cu extragerea lui Ghiță să venim la faptul că la grupările care au interese în această afacere și Ghița, cum a zis și Hori Alexandrescu, nu e de capul lui, are în spate și este, există această... Sunt două laturi când privim scandalul. O latură financiară și o latură a puterii. Uh, în spatele acestui scandal e o conspirație în care noi vedem deocamdată ce ni se prezintă la televizor, adică Ghiță care exact cum ai spus tu, pleacă de la o petrecere a se duce într-un alt sediu al sri într-o altă bază, de acolo mașina lui nu se știe, cel mai probabil fără el, evident, dispare, vița este extras după ce pe acest traseu și-a pus la, în amănunt ce are de făcut și ceea ce bănuiesc eu și-a plasat foarte bine aceste sticuri din care el dă seriale. Pentru că, pentru că dacă observați Ghiță, și-am spus-o, este îmbrăcat la fel. Deci el are de cele, cele 18 ore de uh, filmare. De sunt toate trase, sunt făcute cu sprijinul unei televiziuni care nu e în România TV, pentru că ce este o televiziune din interiorul seriului, deci cea care montează și... Uh, Uh, și o să revin aici dece. că e uh, lovește uh, crunten în, în momentul Da, nu există chiar în toți. Nu în toți, pentru că nu îl lovește tot în seriu și mai există. E un proiect cu seriu ca. Nu, există o părere că acum revenim la partea financiară. Deci ce asistăm? Există o parte financiară, o parte a put, care își dorește puterea. Gița este pur și simplu este uh, rezultatul uh, seriului este cel care uh, a coordonat firmele acoperite ale SRE-ului de care vorbea și noi tot vorbim firmele care uh, s-au dus și au făcut milioane, zeci de milioane prin afaceri cu sre și nu numai prin afaceri, că de a trecută cu domn profesor am dezbătut aici că firmele respective trebuiau doar să, uh, să fie acoperite doar în a găsi un atentat la siguranța națională economic care să fie o filiera și nu să devină operative operaționale. Ori, ele au fost căpușate, adică cum a zis și Rareș Bogdan în, în preambul. General din SREI s-au dus și au făcut firme. Firme care au fost, sau au retras din SREI către firme. Firmele pe care le-au lăsat discipulările au intrat firme sub acoperire. Firmele sub acoperire din SeRI care aveau bugetele uriașe. Că de aia ne întrebăm de ce se duc banii ăștia uriași către SREI. Sunt bani care se duc și în firmele sub acoperire, care participă mai multe și produc bani la rândul lor, care se varsă și în firme căpușe. E, domnul Ghiță era unul care a apărut în acest sistem Că întrebați aici cât, cât mai sunt ca ghiță. Sunt foarte mulți, numai că ghița a fost ales să îmbine cele două laturi. Latura puterii către politică cu latura financiară, pentru că așa se fac mai mulți bani. Și ca să se ducă către putere. Să fie o blocadă în jurul ăsta, adică să nu fie controlat acest cerc, decât tot prin oameni lor, adică de-aia era pus în comisia de control și așa mai departe. Și ghiță vine și în acest moment ce asistăm? Asistăm o ruptură mare între două părți de putere care au interese și economice, vis-a-vis -vis de bani, dar și interese politice. Adică interesul, exact cum a spus și domnul Neanțu, o latură este către uh, interesele lui Dragnea, către amnistie și uh, mai ales că dacă vă uitați, Ghiță, ce încearcă extraordinar să facă și să ducă foarte mult în, în zona publică? Vrea să ducă toată asta către o închetă. Trebuie neapărat un început de anchetă care s-a și pornit către dicot sau Generală. Păi de ce e importantă? Pentru că noi am vorbit aici cu rare și cazul Dinu Pescariu, da? Adică dacă tu îți faci un denunț și dacă acesta va fi recunoscut ca un denunț care începe ancheta și îl faci premergător fazei de cercetare declanșată de către procurori, se pune problema, exact precedentul Pescariu, că poți să fii uh, absolvit de vină sau de o parte din vină. Să rămâi și cu banii, ca domnul Pescariu. Și ca să închei, dar asta că vă mai lască. că de casă închei. Deci cazul este foarte complicat și cele 18 ore. nu cred că se va opri aici. Ce pentru aici? că latura asta începem să bănuim, uite, prin întrebările puse de Rareș și cu generalul Zanfir, prin uh, legăturile pe care le-a lăsat Dan Gheorghe în spate uh, către Dan Gheorghe care a înființat un sfertul și care l-a promovat pe Coldea. Prin tăcerile lui George Maier. Coldea care, care ajunsese uh, atât de important <coughs> pentru că am totuși să vii să, vi să decizi dacă autostradă o semnează în premier un contract cu o firmă sau cu alta. Adică ce să înțelegem de aici? Cu o firmă care e de acord să intre în caruselul firmelor sub acoperirea sri sau cu o firmă din afara lor. Pentru că de aici vorbim de bani. paradoxal că acolo Col de a avea dreptate. Exact. Deci, deci, și Biu, deci, cu pe și Biu. de altă parte, deci să vedem cum într-adevăr, cu puterea asta a forței serviciilor de informații Colupe, pentru că datele inițiale despre Col de era că era un ofițer extrem de bun, al tinereții lui. El a fost, să știți că momentul când s-a dus către și-a luat jurnaliștii din Irak, și a fost o operațiune de mare învergură și când de a părut cu cagul. Adică n-a fost o joacă în care Coldea s-a dus la niște Sunt, sunt, sunt, dar nu e... Sume fabuloase, Vreau să spun că nu Coldea singur a pus, eu de fapt aici vreau să zic, nu Coldea singur, ci cu sprijinul Băsescu, cu sprijinul politic, cu sprijinul generalilor vechi din sări. Apropo de Băsescu, trebuie să discutăm puțin de Băsescu și de cât știa Băsescu, pentru că acum îl vedem pe activ pare că face, totul de la televizor Băzescu face parte din această conspirație. Și ci, ci, ne îl, întoarcem imediat, pauză, la, cu la citare la. și revenim, continuăm uh, analiza noastră. Vă mulțumim că ne urmăriți, vă mulțumim că. Vă place și considerați că cele spuse de invitații mei, sunt cât se poate de interesante, venind cu date proaspete, îl așteptăm în direct la orice oră dorește pe domnul Ghiță și pe domnul George Poate să sune, că știi că e obiceiul ăsta când... A sunat-o Marhaisam, fugit la un alt punct Ne sună și pune domnul Ghiță. Am revenit, jocul de putere, continuăm analiza noastră, lucruri interesante care s-au întâmplat în România, nu vă pierde speranța, nu înseamnă că dacă au fost unele abuzuri, că dacă au fost personaje suspecte implicate în zona puterii, dacă procurori au făcut dosare la comandă, întreaga luptă anticorupție uh, trebuie stopată, uh, trebuie anulate toate dosarele, pentru că vă dați seama cum ar fi să-i vedeți punând vedeți, noi am fost nevinovați pe domnul Pinalti, pe domnul Cocoș, pe doamna Bica, cea neprihănită, pe doamna Udrea, cea blondă neprihănită și pe restul personajelor infractoare din această țară. Domnul Ion Meionită. Cred că trebuie să vedem lucrurile și în context. În ce moment ne aflăm acum din punct de vedere politic, cu preluarea puterii de către noua guvernare, majoritate parlamentară foarte solidă și câteva obiective și bineînțeles sunt cele sociale, economice, bugetare și așa mai departe dar se discută din ce în ce mai mult despre uh, o ofensivă uh, care ar avea loc la adresa justiției și sunt personaje importante din această nouă guvernare care vorbesc despre Schimbări care ar avea, ar avea loc la nivel legislativ? Tot... Ori, tocmai asta justifică o asemenea acțiune. Ideea lansată și susținută public foarte mult în societate, iată, lupta anticorupție a fost de fapt un paravan în spatele căruia, căruia statul mafiot a acționat și toți acești uh, oameni de care ne este atât de drag care Sunt au plecat cu care au distrus România din temelii, pur și simplu a fost pârjolită România din 1990. Pârjolită. Tactica pământului pârjolit. Radeți toți, tot, otrăviți fântânile, încărcați toți ce puteți să încărcați, trimiteți afară în offshore-uri și îmbogățiți-vă cât puteți. A funcționat această politică. Și acum, toți acești campioni ai corupției din România, vezi, Doamne, sunt victimele unui regim opresiv. Și asta ar justifica uh, modificări legislative de substanță, de reducere de atribuții, de desfințare a dna de înghețare pur și simplu a ceea ce a însemnat uh, lupta anticorupție în România. Bineînțeles, niciun abuz nu justifică. Ni nimic nu justifică vreun abuz și drepturile omului, într-adevăr, într-o democrație trebuie respectate, pentru că un abuz astăzi mâine se va transforma într-o avalanșă de abuzuri și într-o societate și mai coruptă. Așa încât, dacă s-au întâmplat asemenea lucruri, e grav și trebuie anchetate până la capăt, fără niciun fel de, de excepție, pentru că asta subminează chiar statul de drept. Pe De altă parte, nici sub pretextul Sebighiță, așa cum e alintat de colegii lui, nu se poate ajunge să se restarteze, de fapt, corupția în România. Pentru că ăsta este momentul în care ne aflăm. Este momentul în care, prin Parlament, pot fi trecute legi care să dea drumul, din nou, fără niciun fel de teamă pentru vreo pedepsă, să dea drumul din nou la corupție 100% în România, pentru că nu va mai avea nimeni nimic de suferit niciodată. Va fi ca în anii 90, țineți minte cum se întâmpla haiducia care era în România și uh, justiția era incapabilă să se apropie de cineva care avea oarecare protecție în România sau conexiuni politice. Nu mă refer la oameni politici. Nu, nici nu se punea problema să fie vreun om politic adus în fața justiției. Nici nimeni nu putea să gândească. Dar toți toate clanurile lor, toate ramificațiile lor erau deasupra legii pentru că știau cineva sus acolo are grijă de noi, putem să furăm liniștiți. O, ceea ce s-a schimbat în România în ultimii ani, tocmai asta a fost. Sentimentul ăsta că poți să stai liniștit, să furi miliarde și să stai liniștit a cam dispărut. Și asta i-a dus pe mulți la disperare și i-a dus la ideea de a schimba acum cu noua majoritate, de a schimba legile și de a pur și simplu a deschide România din nou, a oferit pe tavă și a spune, fraților, a venit din nou vremea să furăm, fără teamă, ne întoarcem business-ă așa cum a fost în România atâta mari de ani și acum se va produce la fel. Și teamă mie că în următoarele săptămâni vor, vom vedea schimbări legislative. Ionu să spun. Cât știa Traian Băsescu, Cât s-a folosit? Traian Băsescu s-a lăudat zece ani de zile că e cel mai tot. informat om din România. Unde ieșea el spunea, atenție domnul Chestor, atenție dotore, atenție tare, veți vedea, veți vedea, cutare e pușcăriabil. El a folosit din plin ideea asta de a-și arunca adversarii politici în această groapă a oprobiului public. De la înălțimea uh, funcției sale prezidențiale. Uh, și bineînțeles că a știut toate chestiile astea. El s-a supărat ca toți ceilalți, ca și Sebastian Ghiță, ca și uh, restul momentul când au fost în momentul în care s-au atins de ei. nu au avut niciun fel de treabă până atunci, nu denunțau nimic. Fierul rece a apropiat de sistem, Nu exista niciun sistem, nu exista niciun binom, nu exista nimic. Pentru că aveau cu totul alte ținte. În momentul în care au devenit subiecții acestor investigații, dintr-un dat au descoperit cât de nocive sunt și uh, ce dar au creat. Ce? Dar de ce s-a ajuns la familia lui Băsescu? Deci încă o și trebuie să pui problema Numai și din unghiul ăsta alt. Nu vreau să-l apăr pe Băsescu. Dar de ce s-a ajuns? Vă spun eu hmm. de ce s-a ajuns. Dacă undeva Bunul lui frate s-a gândit la un moment dat să scoată niște sute de mii de euro de la un clan de interlopi că îi scoate din pușcărie. Nu să-ți spune, ai probe? Nu. Ai dovada? Da, am dovada. Păi, asta asta condamnat. Dovada Ai dovada condamnarea. Condamnarea, no, păi, dovada dovada condamnarea. Dovada ai altă, ce, ce a strigat ăla din dubă. Păi nu, dar omul deci, a, a fost condamnat exact pentru șantași. Deci, uh, discuția așa, de ce l-am apăbăsesc? Undeva Băsescu nu mai vrea să joace cu ei ceva. Cu cine? Deci despre asta e vorba. Și atunci ai luăm pe fratii, tu ai mai luăm nu știu cine. Păi, dar pe pă sau cum adică îl luăm când omul făcea niște afaceri cu clanul Bercea mondial. Adică cum îl luăm? lui croșeta fi fi fi firmat, și croșeta fulare la Constanța pentru marinarii, aflați pe vase și el croșeta șosete și fulare și a venit de neau și a luat? El avea treabă cu Bercea fratele președintelui. Eu știu că din cauza asta a fost condamnat. Nu că făcea fulare pentru marinarii aflați pe vase pe timp de iarnă. <laughs> Mă <laughs> la rog, domnul, Eu știu că numai boul este consecvent, de aceea vă rog să-mi permiteți să rămân consecvent. <laughs> uh, și am te, să, te rugăm. Am să un rămân un pic da. în paradigma celor servicii secrete de dinainte, de 1999 care au continuat până în 2004, din punctul meu de vedere. Ele au fost organizate pe structură sovietică. Deci, lecția serviciilor secrete în România rămâne o lecție sovietică și eu aici o să vă surprindă, dar am o conotație pozitivă. Stalin a spus, la un moment dat, că pentru a putea pătrunde în adâncimea spațiului, omul are nevoie de ambi Tot astfel, un conducător de stat are nevoie de două servicii secrete care să-i furnizeze în fiecare dimineață un buletin informativ, fără ca acele două servicii secrete să se cunoască sau să colaboreze între ele. Și atunci conducătorul de stat are o viziune în adâncime și a spațiului și a câmpului tactic ca să folosesc o sintagmă extraordinară de... Uh, cu în cu ce deci. Cea mai mare Realizarea Ghereului, care era un serviciu secret al Armatei Roșii, era să racoleze un ofițer KGB, după care să prezinte KGB-ului cât de slab și vulnerabil este, obligându-l să se reformeze prin asumarea tuturor greșelilor. Eu merg pe ideea că domnul Sebastian Ghiță, probabil începând și cariera în SRI, a fost racolat la un moment dat de serviciul omolog, de serviciul SI. Toată presa care, mă rog, s-a preocupat la uh, un amar de vreme cu lucrurile astea. Noi toți aici avem cel puțin 20 de ani de presă și atunci, din perspectiva acestei vechimi în presă, dați-mi voie să merg cu ideea asta până la capăt. Până în 2010, cert, între SIE și serei s-a purtat un război teribil pe teritoriul României. Dați-mi voie foarte pe scurt să vă spun și de ce. În 1990, cei 174 de titulari de conturi operative angajații DIE trebuiau să verse 7 miliarde de dolari în visteria statului român. În 1990, vă repet și celor care s-au născut după 1990, le aduc la cunoștință, poate că n-au știut sau nu s-au interesat, este că toată, toată această construcție a capitalismului românesc s-a făcut cu niște bani pe care cei 174 de ofițeri die nu au mai avut unde să-i verse în anii 90, pentru că statul, statul Ceaușescu era destructurat. Astfel a început Marea a Capitalului autohton, cu niște băieți care fusese învățați să fure tehnologie de afară, să o predea rușilor și după aceea să o folosească și Ceaușescu. Băieții ai n-au mai avut ce să facă. Băieții de la CIA n-au mai avut ce să facă după ce s-a terminat războiul rece. Băieții de la KGB n-au mai avut obiectul muncii după ce cele două mari puteri, America și URSS, nu s-au mai aflat într-un conflict. Și atunci vedeți și aici merg pe, pe, pe linia lăsată de Bogdan Comaroni. Treptă, Mark Rich, George Soros, sunt niște ofițeri CIA care au, numai că au încurajat, dar au conlucrat la nașterea a ceea ce noi numim astăzi oligarhia putinist, adică capitalist, transferul de la o societate ultracentralizată sovietică, către o societate a unei economii vazi de piață, a fost făcută în URSS cu niște americani. Da? Că tot spunea Bogdan Comaroni de acest amestec foarte ciudat, de acest andem foarte ciudat după anii 90 -ri. Este explicat de exegeții serviciilor secrete dintr-o perspectivă foarte simplă. Odată cu prăbușirea URSS-ului, America a trebuit să aibă grijă ca haosul odată instaurat, să nu cumva să fie exportată în întreaga lume. Adică americani au zis, dom'le, mai bine ne asigurăm noi că se face un transfer de la economia de stat la economia privată în URSS și în fostul spațiu ex-sovietic decât să vină anarhia și să ne mănânce pe toți. Asta și acasă concluzionez. Mă întorc la domnul Ghiță. Cred că începând cu 2010, mai ales de când domnul Ghiță a intrat în proximitatea unor foști ofițeri, die. Și aici dați-mi voie să-l pomenești și pe domnul Traian Băsescu. Da? că totuși a lucrat la Anver. Există un uh, decret, 1973, semnat de Nicolae Ceaușescu, toți lucrătorii de la Navrom trebuie să fie ofițeri de securitate, uh, Tream băsescu în 73 lucrarea Navrom, deci despre ce mai vorbim. Faptul că acum, asta e teoria mea, lăsați-mă să pasc, că am zis că sunt consecvent, lăsați-mă să pasc iarba asta până la capă și să trag apa după aceea dacă greșesc. Dar mănânc și eu iarbă că n-am ce să fac, nu pot să fumesc, că e ilegal. Bun, atunci în chestiunea asta, dacă domnul Ghiță a fost de sie, iar astăzi prin domnul Ghiță se arată vulnerabilitățile Serviciului Român de Informații și obligă Serviciul Român de Informații să-și revizuiască toate măsurile de contrainformații e un lucru foarte bun pentru România și a, iată cum o lecție sovietică din trecut poate deveni utilă dacă ea este practicată în prezent. Eu am făcut așa o paralelă istorică, s-ar putea să nu fie deloc așa, s-ar putea să fie un idealist sau să fiu așa un conspiraționist pentru că îmi petrec foarte multă vreme citind tot felul de cărți foarte interesante, adevărat, dar n-am cum să nu văd că se simulează foarte multe din aceste teorii pe realitatea uh, uh, românească. Și cu asta cred că acest scandal are și o conotație negativă și o conotație pozitivă. Noi dacă suntem înțelepți ca români, noi dacă ne-am săturat să mai fim proprii noștri dușmani, dacă ne-am săturat ca ne mai atacându-ne nimeni din afară, noi să ne omorâm între noi, împiedicăm progresul, emanciparea, dezvoltarea economică, spirituală, materială, cum vreți noi să o numim. Dacă ne-am săturat de 27 de ani să ne vânăm unii pe alții, mai ceva decât după procesul de la Nuremberg al naziștilor, ne-am pune osul la treabă și am înțelege că dincolo de interesul meschin, dincolo de banii pe care i-au furat prima dată și prima dată directorii euh, serviciilor de informații. Dați-mi să și cu asta închei. Am o teorie niște lucrători și de la SRI și de la SIE au tot privit așa am de zile cu directorii lor, fac milioane și milioane, miliarde și miliarde și cu șefii lor se împânzesc în toată structura societății. Și atunci simplu ofițeră la se uita așa și zicea, băi, eu am 2 milioane, 3 milioane sau cât avea în anii 90 sau nu știu, cât au avea acum 30, 30 de milioane, 20 de milioane. Și neaca isă ăla care e și mai prost ca mine e și un uh, fost Securist de la că se vede pe el că putea securistă dinainte de 89. Și e miliardar și milionar. Eu care sunt un patriot și îmi fac datoria față de țară, ce mai prost? Și uite cum peștele de la cap se împute și uite cum au început să se corupă în interior și serviciile moderne. De ce? Pentru că n-au avut un exemplu pozitiv. Da? Am întrebat și eu odată pe cineva care s-a prezentat a fi fost lucrător în serviciile de, de informații. Și vede ce ai plecat? Că dacă ești patriot, rămâi ca în cărțile alea pe care le citesc eu până când ești cu picioarele înainte. Și aici, da, patriotismul nu ține de foame. Și atunci, dacă serviciile secrete din România au intrat în această cutubă că patriotismul nu ține de foame, înseamnă că s-au transformat. Și eu nu cred asta, dar cred că există ce oameni în acos, interiorul lor mulți care, care s-au transformat. Da, care s-au transformat. Faptul în, că personaje în din cadrul lor au, au ajuns să facă Da, da, este un lucru în... foarte bun. De ce nu vedem noi? uluitoarea șansă pe care Serviciul Român de Informație o are astăzi de a se restructura, de a se moderniza așa cum spunea și domnul Horia Alexandrescu de a face un pas, sau cum spunea și Oana Stăciulescu, de a face domnule un pas pentru a demonstra cetățenilor că e foarte nenatural să suspicionăm instituțiile statului în timp ce un sistem paralel, care nu are nicio legătură cu statul, proliferează și beneficiază de naivitatea noastră. Noi tot căutând adevărul ascuns pentru că niciodată nu suntem satisfăcuți cu adevărul oficial, cădem între teoria conspirației. Iar din teoria conspirației se hrănesc niște băieți că teoria conspirației nu e degeaba, nu e pe gratis. Faptul că noi avem senzația uitându-ne la televizor, că înțelegem dintr-o dată misteriile universului, că știm cine a provocat războaiele, că știm cum lucrează serviciile sau cum lucrează serviciile, toată această neîncredere fundamentală în instituțiile statului se numește, din perspectiva serviciilor de spionaj rusești, politica dezordinii. Noi trăim de 27 de ani într-o politică a dezordinii. Cui protest? Românilor în niciun caz. Alexandru Căutici. Aș vrea să le vag așa ceea ce urmează să spun de lucrurile pe care le-a atins parțial domnul Mihai Neamțu. A pomenit la un moment dat cuvântul biserică. Ați observat apetența presei și a în urmă publicului din România, la dou pentru două subiecte, anume Biserică și servicii secrete. În ambele cazuri, există un mister în spate pe care oamenii îl doresc rapid devalat și pe care și îl închipie că îl înțeleg majoritatea din cei care comentează pe Facebook, din cei care se uită la televizor, văzând că se vorbește despre Dumnezeu sau despre servicii, știu, da, noi știm cum e cu Dumnezeu. A, suntem convinși că știm la fel cum la fel de, de, de convinși suntem că știm cei cu serviciile. Ori, lucrurile astea nu sunt așa de lesne, de pus de pe tarabă. Mă scuzați că fac comparația între Dumnezeu și servicii secrete, da? Să te sunt ierte Dumnezeu, noi uita Sunt niște lucruri care ar trebui discutate mai serios și în general cu oameni care chiar fie sunt teologi, într-un caz, al bisericii, fie în cazul celălalt, oameni care au avut puțină curiozitate să vadă ce în spatele uh, unor servicii. Bună oară, uh, despre Dumnezeu nu o să discută acum pentru că nu este cadrul emisiunii, no. este vorba de servicii. Aș vrea să observați un lucru. Atacul asupra lui Florian Coltea nu s-a început acum două săptămâni când a debutat serialul lui Ghiță ce este un atac concertat de vreme de câțiva ani uh, intenția care astăzi a devenit foarte concretă anume aceea de a-l înlătura pe Coldea uh, a fost uh, prezentă de-a lungul acestor ani Dar Alexandru, uh, cu tot respectul lucrurile sunt simple nimeni nu spune că generalul Coldea nu a decagevizat, de exemplu da. să tot vorbea oreste sri ul sau n-a Ca... scos afară și 46 de generali apropiați, suspicionați că ar fi în legătură cu KGB-ul cu Aura, și... sunt, a... că nu, a... nu, nu i-a scos afară, sunt pe, pe marge ah, da, okay, că, că da idei că a, nu, -a nu, nu, nu, nu, da. nu că i-a scos afară n-aș si beneficiat, contat... da. beneficiat de atâta da, da. apreciere din partea da. partenerilor Absolut. americani dacă generalul colde. Cu toate lucrurile bune care le-a făcut toate acest... Și a da. puterea Puterea absolută to... cuvânt, mod absolut, uh, A folosit puterea ai, ai pronunțat un cuvânt magic Dacă acest cuvânt magic a fost Ei, exclus și-a folosit puterea cuvânt... în mod discreționat da. Sau a derapat în exercitarea acest puterii Acest cuvânt a, a, a fost exclus stintrave. din discursul uh, Mediatic uh, Pe subiectul acesta în săptămânile astea Și este exclus chiar pe anumite Posturi de televiziune de câțiva ani această, această uh, îndoială. Nu există. Ii merg la sigur. Dom'le, col de a făcut ravagii. O lucrul acesta... Eu cred că, că când e acesta... și victima e victima unei... Deci lui, la început, părerea mea, i-a convenit că s-a vorbit de el ca un atot puternic, ca un personaj care fac totul, un, un, un, și după a un A fost și Huber... o surpriză. Nu, a nu, a fost surpriză și lui. după asta inclusiv la o chestiune legată de arestarea uneia de la o, o benzinărie uh, era în spate colda. El a știu. devenit un personaj desim, prezent în, în, în, în folclorul colectiv. Da, la Cine ce era... caz te refer, că nu știu. Păi multiple. Nu, metaflă, Toată lumea spunea colda da. în spate. colda băută, făcut Kolda... Deci la început el lui a convenit această, această imagine care se profila în spațiul public, după care n-a mai putut-o controla. Imaginea din spațiul public l-a devorat pur și simplu. La imaginea pentru... asta, iertați-mă, a fost construită mai ales de Elena Udrea. Uitați că el a apărut pe firmamentul iartă, mă Alexandru, doar să spun asta, dar da, îmi place analogia. Într-adevăr, misterul sau taina este secularizată în cazul serviciilor secrete, dar personajul acesta misterios, care se întâmplă să fi fost botezat de bunicul meu, cantor de la Biserica din Târnova, asta e pur și simplu o întâmplare, nu am nicio legătură. Aș fi avut și o ascensiune în politică mult mai spectaculoasă. Bunicul, asta... mai Precis, bunicul da? meu a fost. Cantor născut în 1920, iar el este un om din Târnova, lângă da, șiria da, da. lui Slavici care și-a vizitat familia și s-a dus inclusiv la pomana, cred că, a bunicii sale, îmi spun oameni care sunt acolo, din, din, din sat, din Târnova, și a avut toate datele unui, să spunem, transilvanean care respecta cutumele locului, tradițiile și obiceiurile creștinești. Uh, dar asta e singura legătură între mine și domnul. Uh, n-a fost filmat momentul să apară. <gri> nu, era atunci inocent. Turicit, era inocent. <gri> între timp. Mine domniasa, că -ai <gri> uh, uh, între timp, mă bucur că pot să dau elemente picante și adevărate, știți. Dar, uh, dar între timp, domnia a într-adevăr, a devenit un soi de figură misterioasă, un totum și un soi de uh, personaj ubicu. Și ce e un fals? Păi că n-a făcut nimic să-și anuleze că și că ne-a comunicat. Da, dar asta este, face parte din modul de existență e foarte important să Serviciul Român de Informații nu sunt într-un om. Asta e totuși mechineat. Dar totuși pot spun că James Comey de la FBI e mai prezent în dezbaterile publice americane decât Coldea în România. Pot să spun, de pildă, că relația între reprezentanții Senatului care fac audieri în cea mai importantă relație un director și trebuie să se vorbească. Nu de operativ. Că de voi. Directorul FBI este la fel ca și directorul civil de la noi. Nu, nu în am la unul de tre -le tre -le. Tre -le. În, în America, există, în America există control. De chef operativ nu trebuie no, să se știe no, nimic. Nu, eu, eu nu cred că se știe despre chef operativ am. al PSB-ului ceva. Asta că despre domnul Colde au început să se spună foarte multe lucruri de în civilia domniei sale, nu face bine niciunui serviciu. Asta e foarte clar. Da de asta cum? are rolul de intermediere între societatea civilă și serviciu direct civil. civil. Și atunci mă miră că noi nu vorbim de domnul Maior. Ce căuta păi... domnul Maior direct Pentru că civil. ar trebui să ne mirem cu doamna în primul și cu rând ar trebui, dragă Oreste, În primul rând ar trebui să ne mire că nu vorbește Sebastian Ghițăle de domnul Maior. Păi ce să vorbească? Păi asta e puțin, că aici Aici vrut pentru că celul lui a nu. fost unul... unul... Lasă-mă o secundă, aici cineva investiga și va ajunge la capăt de, de, de legăturile dintre George Mayer și firma TeamNet al lui Sebastian Ghiță și toate softurile care au fost făcute și aprobate de către George Mayer, acolo să fie răspunsul la întrebarea ta. Dacă îmi permiți, voiam să termin. Există... Există... reprezentant al Partidului Republican, ca politician. Da. De-aia a și intervenit și să-mi ținem minte ce a făcut în campanel. Ce a cu 10 zile. Cu 10 și cu 3. Nu trebuie să-i punem pe directorii aceștia și pe șefii... Operativ, corect. că Mihai de un pesimism. generalizat, care nu-și mai găsește resursele să fie... Da. Eu aș vrea să accentuez puțin latura asta pesimistă, distrugând uh, latura optimistă care s-a generat zilele astea pe fondul acestui scandal. Sunt foarte mulți care se bucură că va dispărea Coldea. Foarte bine că va dispărea Coldea. Oamenii însă nu trebuie să se bucure pentru că în urma lui. Au rămas niște ofițeri. Uitați-vă, vă rog, ce, ce sunt adjunții lui Col de acum. Și uitați-vă ce funcție a avut. Este cineva care a fost uh, uh, șeful Departamentului Apărarea Constituției. Adică s-a ocupat fi, fix, fix de corupții din această păi țară. Nu poate să înțeleagă lumea 9, să se cu bucurem. 2, cu 3, cu 10 ani. Nu cumva, nu să, se de luptă nu cumva să se bucure cei care astăzi au deschis șampaniile prea mult. Pentru că dacă va, în locul lui Coldea Va veni un om care fix în anii acestea Cred că din 2013 a fost dar la... Dar cine vine? Că nu știe nimeni, tu știi? E pe site. Domnul Ciocârlan este, este unul dintre favoriți Stai, domnule, că, stai, că nu e pe site, e pe eventual. Este... Un site de știri. Nu este eu... pe site-ul site păi nu e domnul Ciocârlan ce... Domnul Bizadea, domnul Voinescu. Sunt, cu... sunt toți da. da, eu, da, eu, eu nu știu că... Eu nu știu, eu am venit din străinătate Nu cred că în fi oлда va fi numit unul de pe stradă. Cred că va fi luat dintre aceste așeși. Pei da, da, eu din și câte cool știm mea. noi oficial are vreo 12-14.000, dacă ne cool uităm la ce acoperiți, acoperit, sau cred că au vreo 20 nu, de Nu mii. cred că o să scoată un acoperi să-l pună descoperit. Doar masonii sunt mai mult numeroși decât se din România. Da, da, da, da. Trebuie, trebuie cred. să fie unul care să fie mai cred. Cred. În anii, anii da. cu În anii, dată, P -p -p -p a pus pe aceștia. Nu. Aceștia, în afară trei, de sunt aceștia doi Helvig, sunt nu? Puși de, de, de, de Domnul Helic. Dar de nu? Era pus de nu, coldea, nu, doi, nu ducem noi grijă, grijă. Nu, nu, treaba, da, Dar ei. este foarte important De spus lucrul ăsta Își închipă oamenii că domnule totul a stat în și Nu este adevărat, a fost o armată în spate Și mai mult, aceștia jungți care sunt astăzi În funcție Au, au făcut treaba bună a seriului. Și o vor, o vor prelua și o vor continua Deci să nu se bucure prea mult cei care și închipe că Gata, domne, col de la arătat cu degetul Gata, da, am distrus Alex, să e de ca cei aici care a... l-au creat Și l-au susținut Și l-au alimentat Pe Sebastian Ghiță și alții ca Sebastian Ghiță da. Că nu cred că e singurul Să îi plătesc răspundă în fața opiniei da. publice, pentru că Eu cred că aici. numele lui nu a fost pronunțat încă Păi ok, dar trebuie să plătească cineva. Nu se poate să trăim de 27 de ani. Acum, 27 de ani, vorbeam despre să nu securitate. Noi păi, după 27 de ani, vorbim despre personaje din acea zonă. Să nu, România doar ca ca imagine. Imagine. să nu plătească doar ca imagine. În România, lucrurile să nu se plătesc doar la nivel de imagine. Dar... S-au obișnuit politicienii să plătească doar la nivel de imagine și își doresc în continuare să plătească doar Peste la nivel aiga, de acum imagine. Acum vor să anuleze și, și partea, și partea și asta. Stați, domne, că lupta anticorupție a fost coordonată discret. Ca să... și noi toți, de fapt, mai, am fost niște mai, ingerași. Pe noi ne de... publicul pentru că suntem toți onesti cu toate perspectivele unei discuții. Și atunci eu n-aș fi foarte de acord cu ce spune domnul Neanțu. Hai să presupunem că există și această teorie. Domnul, domnul Ghiță în 2003-2004 sau când lor fi racolat tăștia care l-au racolat. Domnul era un băiat. Era un băiat tânăr. Era un băiat onest. La domnule, era băiat la 20 ceva de ani. 25 de ani. Promitea în nu. 12. o posibilitate de colaborare, de să, să spunem. De ce nu admitem că poate s-a stricat omul pe parcurs domne? Poate omul a început bine și Ceaușescu a început bine, nu? Până la un moment dat. Adică Ceaușescu, până la un moment dat, era foarte mișto, după care a devenit odios. Și ghiță, probabil, când băieții era au zis că a pomenit uh, mă pomenit minte pe toți, generalele ăștia bătrâni, care l-au au, -au de că... ăștia, ăștia, ăștia exact. au făcut deci generalii de ce? Bătrâni pe de care ce eu i-o testesc căi la Oracola că era un doajune dintre, dintre ei au făcut mai mult rău decât fi au făcut politicii eu cred că s-a stricat și de, de, de din tandem cu Ponta pentru că noi despre ghiță până să fie prieten cu Ponta n-am auzit nimic făcea milioane de era bine mersi n-am auzit nimic. Ponta nu auzit Ponta noi ne-am de ghiță în și nu că nu, basket. dar publicul Publicul nu era interesat de domnul Ghiță. Domnul Ghiță a început să fie un personaj mondens și extraordinar de celebru prin alăturarea de domnul Victor Viorel Ponta. Și eu, dacă trebuie să ne lămurească odată domnul Ghiță cum a ajuns el atât de mare, eu cred că și domnul Ponta ar trebui, în fața acelui procuror pe care l-a invocat doamna Stănciulescu, să vină și domnul Coldea, să vină toată lumea, dar să vină și domnul Ponta. Să zic că, domne, ce rol am avut eu în gonflarea, până peste poate, a acestui o... tinerel care, iertați-mă, ce a, -a, a, de a, de a, a făcut pentru nașterea unei televiziuni sau torpilarea altei televiziuni. Da, da, da, credeam... Vă -am Și... amintiți că în niște stenograme apare o declarație sau o convorbire a lui Sebastian Ghiță în care recunoaște, chiar se amuză spunând aceste lucruri, cum că el a, a măsuit votul la congresul la care a fost ales Ponta. Asta ce înseamnă? Că uh, alegerea lui Ponta îi se datorează aproape sau un mare parte, nu zicem în exclusivitate, deși poți po să, de po să vorbești de exclusivitate alfără. dacă a depins doar de măsluirea legerea lui Ponta. Deci Ponta, din spusele lui Ghiță, s-ar părea că-i datorează alegerea la șefia PSD-ului. Dar nu, nu lui Ghiță, Ghiță, era un personaj. Voi faceți abstracție. În scenogramei SRI înseamnă că serviciul de informații s-a implicat într-un congres sau unui partid politic, ceea ce este de o gravitate absolută pentru că... Avem certitudinea că Spune ghiță. Avem certitudinea că ghiță... Dar avem certitudinea că ghiță... Să vine domn profesor, vă rog, domn profesor. dar de ce nu spune nimeni până la urmă aici, că tot vorbim și că Maior este ăsta ponta fiunului Maior, nu? Da. Deci, da, păi mai a... pe maior să l-a, la uitat, păi da, uitat De parte, de peste ocean L-a uitat, parcă așa... mai a condus păi ne -a, a, în a la un alt personaj, cu... personaj Foarte guraliv în România Cu Facebook, cu intervenții La Victor Ponta, a fost o premieră la România Un personaj central Despre care Sebi Ghiță Spune nenumărate lucruri Sebi, nu știu de ce toată Măi zice Sebi, parcă ar fi Sebastian Ghiță Ei, și ce spune la un moment dat? domne eu Sebastian Ghiță, împreună cu Coldea, ne-am dus la Victor Ponta care era premiera României și l-am șantajat-o l-am șantajat pe premierul României vezi că, adică nu, te mai finu, mai. Vezi că păi nu te mai duci în America pe directorului SRE vezi că nu te bine la un an distanță că de aia se, ce, se minte, minte, se... ce minte acest domn poate să fie fabulos ne am dus și la Mșanta care era premiera României și a zis, vrei să pupi la Washington? A, nu mai pui tu la Washington, frate, stai aici să spunem noi cum să faci, pe cine să pui la DNA și așa mai departe, în cele trop cu Băsescu, ca asta iar nu se mai Băsescu e permanent știa de tot, avea preferați la conducerea unui partid cu care nu avea teoretică, și acest personaj care nu pierde nicio ocazie să spună tot ce are de spus, tace, dom'le, peștele, Victor Ponta mare. Dar tace, capeștele, nu spune. Prietenul meu cu care am fost în Dubai, beam apă minerală și o coca acolo, acolo, la Dubai. Dar ce bărbat a a venit m șantajat? Nu m-a șantajat? Dar dacă l-a șantajat, nu spune nimic. Ion, dar dacă îl el era un bărbat Nu putea să meargă în secunda a doua... Cred că până nu l-aș duce statul ăsta român, dacă vrea să salveze puțin credibilitatea în fața noian Asta român Asta care există de să, de la, drept. să Să de bată de la ușă Să-i spună acestui domn Domnule, știți, sunteți urmărit internațional, avem mandat Haideți, da. e timpul să veniți să depuneți aici, un aveți hârtiile român. Vă dăm creionul, aveți hârtile, luați loc și în această prez. sală și scrieți amândoi. Pentru presa să de ce noi mergem după urmări? Nu, nu, nu, nu Nu se adică Nu, nu, se nu, presa nu nu acest noi nu avem ce aprile, să facem, mergem noi după. Dragos, era ministrul de interne, era un șef al poliției române, era un șef. Ea trebuie să plătească acum există niște oameni, oamenii ia trebuie să plătească, nu, nu trebuie. Presa ce să facă săraca? O îl pozește ministrul. Uh, nu, nu, îl, îl pozește oamenii, păi care trebuie să o ție a Deci nu poți. Ela de la șefu, ela de la de la poliția de frontieră că Vom nu a fi suită Iis, Iis, a ieșit cumva din țară, a prin pământ. mai bazați-vă și noi una nopți cu Sebastian Ghiță. Da. Elodia, Elodia da, Absolut orice. Omul deci... este urmărit, este fugar, a încălcat legea, a încălcat legea în România. Spasă să pune orice. Pentru Iis, că picturile elemente de realitate. Deci, și nu profesor Nistor, vă rog. Eu înțeleg din ce spuneți, dumneavoastră domnule că subiectul, singurul subiect în această discuție nu este generalul Coldean nu e eventual condiția sa în SRI, azi. ci e Sebastian Ghiță. Păi parcă <gătă> am, par -am par că convenit că există mari posibil șanse sau neșanse, Risk. riscuri ca domnul, domnul Ghiță să spună numai neadevăruri sau în mare măsură neadevăruri. Nimic din ce spune domnia asta, acolo nu-i probat. Însă, a face confuzia fundamentală între un ofițer SRI chiar dacă vorbim aici despre șeful operativ al serviciului și primul locțitor al directorului serviciu, și serviciul în sine este, cred eu, o eroare fundamentală. Pentru că ajungem la concluzia bizară și la sufra domnul Bogdan a transat din a Atenția! Că de pildă Congresul, că există suspiciuni că Congresul PSD-ului care l-a ales președinte pe Victor Ponta ar fi fost manipulat de SRI, ceea ce ar fi cu adevărat înfiorător. Nu, de Treia Băsescu prin serii. Mai, ar fi asta este. La fel de înfiorător. Deci dar Treia Băsescu. Păi nu. Ori aici el era capul la și serii. Scuza e alta, de fapt. Acuza este că ar fi fost manipulat la dispoziția lui Treia Băsescu de către Florian Coldea așa spune cel puțin fugarul internațional sau intern da, domne, sau da. ce fel de fugar e domnul pentru că pe baza acestor informații discutăm al mintei, n-ar avea rost de Adică alegații, ca să zicem Acestor alegații de câmp Nu știu cum să le spunem Având de vedere de că a fost lângă oameni extrem de importanți Gândiți-vă, George Maior, director executiv de, faptul dăm că dăm omul ăsta era lângă ei folosește. Adversarilor politici ei, asta Ai intervoare. unora sau ai altora Sau unor adversari ai aliaților noștri Sau unor adversari ai aliaților profesor, noștri Foarte corect Dar eu aici am o întrebare care vine în completarea discuției. Și să mă, mă cu Rusia cu istoria cu Rusia. având, întrebarea mea e următoarea. S-a introdus în discuție deja un alt element. Eventualitatea unei lege amnistiei. Domnul Bogdan ne spune deja și a spus-o mai multe rânduri în această dezbatere că uh, această suspiciunile în jurul lui Coldea. Și demersurilor succesive Ale unor televiziuni Cum că domnul Colde ar fi unul dintre mari uh, manipulatori Ar folosi Unei asemenea Unui asemenea de proiect de, de lege relativ. Și atunci lucrurile în România risca cu adevărat să iau o turnură foarte gravă Nu, ca proiect, de cum din nu nou... proiect de lege Ordonanță de urgență. Ordonanță de urgență, și mai rău, și mai nedrept. Proiect de lege nu se poate că da. se opune... Problema Dom cea mai mare, domnul și legea ce se opune profesor, oritate, problemă ori... este... dumneavoastră cum vedeți, și vă întreb pe, pe toți cei prezenți aici, și pe trei noștri. Eu văd un lucru, că de o săptămână sau de câteva zile, se spune așa, pe baza unor exagerări, a unor derapaje grave, făcute de instituțiile ale statului român. Da. Cazul Olguța Vasilescu și altele. Exact. Să spun așa, tot ce s-a întâmplat timp de trei ani în România, toată lupta anticorupție a fost, de fapt, cu mesaje susținute în presa străină sau în, în instituții care vin să gireze cumva din străinătate acest mesaj. Toți în legătură sau nu cu Au fost de de contru, da. Toți au fost, de fapt, surghiuniți. Toți au fost obligați să plece. Ponta vine și spune, Sebastian Ghiță, dublat de Ponta, Ponta, zice jumătate de adevăr, vine Sebastian Ghiță cu cealaltă jumătate și spune știți la colectiv, Ponta a fost forțat să plece, erau pregătite cocteilor molotov adică ni se dă impresia că în România n-au fost decât reglaje de conturi că de fapt Pinalti a fost un fel de călugăru Vasile și n-a furat nimic în viața lui că Dorin Cocoș a fost de fapt un Mustafa chemat latatürc al sistemului de sănătate al banului public că doamna Udrea, un fel de Maica Clementina, că doamna Bica și mulți alții, toți ăștia pe care noi am văzut, că domnul Florică, Claudiu Florică, domnul Pescariu și toată echipa asta de infractori... S-a închis sursa de miliarde care era răsit... ANRP. Gândiți-vă la suferă că nu mai la parte... Toți ăștia, dintr-o dată, să vină și o să ne spună domnule, vedeți, seriul de fapt dorea să ne... Exact. Deci, păi altfel, de pericole grave. Și Dacă... Domnul Ioniță se întreba din ori, termin imediat. Da. Domnul Ioniță se întreba din ori cine ar putea beneficia de pe urma. dar da. acesta este pericolul. Și un asemenea pericol cu adevărat, ce ați spus. -o, -a că se decredibilizează tot în 3/4. Și tocmai ideea abuzului de la page că abuzuri abuzul existat, nu se poate Bine să nu existat abuzuri. Trebuie delimitate persoanele de instituții. Dacă nu o să facem această distinție foarte clară și eventuale responsabilități ale unor persoane pe care noi nu noi le vom stabili, ci cei care au argumentele și care au știința și, și autoritatea și să o facă, uh, dacă da. nu facem, nu producem uh, această uh, despărțire, nu mai ajungem nicăieri da, că drum, dar, eu, văd, eu am văzut mesajele, domn profesor, am, care... am citit credeți-mă, astăzi ne, ne, ne patru ore am, am citit mesajele. Oi păi, oamenii Oamenii din țară, oamenii care ne urmează, zic, domne, stați puțin. Adică, pentru că oamenii sunt la bună credință. Și ei au văzut emisiunea realizată de noi pe jaful de la NRP, pe jaful uh, cu, era să zic că e adesea vorba lui, că liptește pâlșul, care n-a mai apărut niciodată. Ba mai nu mult a fost de către Microsoft. Mare, Microsoft. Toate lucrurile astea dintr-o dată, cineva vrea să ne convingă că au fost doar niște făcături ca să elimine pe unii sau pe alții. O vedem pe coana aia, Bica, pentru că a fost ultima văzută de mine. Au fi fost și alții în zilele astea, dar pe asta toți, am văzut Dom'le, Bica explica, mă uitam și nu vream să cred. Era un fel de... Dom'le, eu, știți, eu am fost uh, lovită de stat. Eu! păi cu coană. Nu ai vrea tu să ne spui cum coordonaia ancheta la comandă, să distrugi bănci românești, să distrugi companii străine și românești, pe șantaje, pe lucruri mizerabile, dintr-o dată prezentată pentru că au fost abuzuri ale lui Bica. Dorea să care au avut abuzuri ca să nu decredibilizeze acțiunea întregii. Aici e problema. Dacă e adevărat, spui tu, ai făcut dosare la comandă, Bica împotriva băncilor sau ce Marecă mai? Mărică dacă a adevărat. i adevărat. P ei, <grafios> păi erau cele trei vitere. Ica pe și atunci, pe și atunci, păi și atunci, păi și atunci Bogdan uh -huh, Comaroni. De au, băgată, Asta trebuie de astfel, să Bogdan, Bogdan a fost un e altă. Vrei să încep să spovătești de acuză 12? Ai zdră dacă berni să îridi? Tai domn, te rog domnul Căuți, stai puțin. Ca să n lumea ceva. Deci de asta aici este pericolul, pentru că noi trebuie să explicăm. Că nu se exclude una pe cealaltă. Există corupție în România? Există. Așa cum probabil au existat, dopesc, au existat și se dând dopesc că au și abuzul al unor procurori. B ok, dar e una nu anulează cealaltă? Evident. Băieții ăștia care se detonează, adică punta și cu ghiță, este limpede că îi dau dreptate lui Bogdan Comaroni. Nu cred că e cineva în România care a crezut că domnul ghiță a plecat cu opincile și două nuci în traistă și a trecut pe jos ca pe urmările ce au păi, și vezi cum îl caută în continuare, sunt în nebunie Exact. Deci este limpede că domnul ghiță are o grupare în spate, o grupare din servicii, de pe lângă servicii, din foștii, se în actualele servicii. Nu știu și poate o să știm vreodată Deși mă îndoiesc uh, Și uh, aici intervine rolul Și opiniei publice Pentru că uite, te uite Alexandru Căutiș uh, Eu am făcut un interviu Cu doamna Renate Weber În urmă cu, nu-i zic 100 de ani Dar vreo 10-15 ani Când doamna Renate Weber înainte să fie Consilier prezidențial conducea un ONG și mi am mărturisit atunci că vin oameni de afaceri din ce în ce mai mulți să se plângă că nu mai pot să câștige contracte, licitații deoarece participă firmele uh, serviciilor secrete. Joana, Întrebarea te, te rog eu din suflet 15 secunde. Vreau să spun ceva. Alexandru Căutici la Papion. Oreste Teodorescu Papion, Stelia Negrea, Ion Meioniță în platou... Și cred că nu, tu nu erai, 2014, noaptea alegerilor, euforie la realitatea, ora 12 și 15 minute. Colegii din regie îmi spun, au venit niște, apropo de ce spui, venit, ce, ai primit un coș uriaș pentru Rares Bogdan și jocuri de fără. Am spus pe post, am arătat imagine, un coș uriaș, dar uriaș, n-am văzut în viața dar mea așa amintesc. ceva, cu orhidee albe. albe. Și o chestie, ciocolată Leonidas, țin minte că au mâncat o de la Belgean. ciocolată Leonidas, și orhidee albă. De ce? Un singur mesaj, l-am postat că l-am și acum sus în birou, în redacție, un singur mesaj, Industrial. vă mulțumim frumos, industria IT din România. Asta a fost la ora 12 și 15 minute, în noaptea alegerilor, data de, deja era data de 17, Cineva din industria IT sau mai mulți au trimis un coș uriaș. La realitatea TV considerând că a contat prezența realității, emisiunile realității, mesajele realității, în ceea ce s-a întâmplat atunci. Apropo ce spui tu? Că numai două sau trei Apropos firme ce spui tu. câștigă licitațiile. Păi asta, asta înseamnă libertate economică? Asta înseamnă că eu tot spun că asta ar trebui să fie mesajul Partidului Dar o să vă, vă arătăm o poză la ora 24 fix, care va sudui România, pentru că veți vedea cum cu 10 ani în urmă deci, cu 10 ani în urmă, o masă rotundă la o nuntă sau o petrecere arăta într-un mod care ne arată complicitățile din statul român. Personaje despre care în aceste zile s-au vorbit enorm sunt la acea masă. Veți vedea, la ora 12, punct, o poză care Zguduie, pentru că ne arată, de fapt, complicitățile înfiorătoare ale ultimilor 10 ani din statul român. Uh, mai am două fraze și termin. Am auzit aici exemplu cu directorul FBI uh, și știu și eu exemplul uh, pe care te pregătești să-l spui din campania electorală, care, declarația directorului, care ne-a uimit pe toți. Uh, cu ancheta, anchetarea unui candidat în cursa prezidențială a Statelor Unite. Dar când în România de ani de zile este prezent un serviciu secret în toate discuțiile, că e vorba de politică, e vorba de, pu de a pune un președinte la partid, de a pune miniștri, de a desfința sau înființa televiziuni ziare, de a finanța. Ce țară este asta? Cum e posibil ca noi să ne uităm la aceste discuții și să nu vrem să se clarifice acest lucru? Cum nu vrem, de 20 de ani ne uităm la niște comisii parlamentare care se prefac că au controlul asupra Serviciului Secret, ele nefăcând asta și fiind uh, împibată de inși ca uh, Sebastian Ghiță, ca domnul Savu care a lucrat la SRI, e posibil ca ofițerii SRI-ului să facă parte din, sau foști ofițerei SRI-ului să facă parte dintr-o comisie de control și noi toți societate civilă, ONG-uri să se pare firesc acest lucru să nu deranjăm serviciile secrete ba domnule să le deranjăm să deranjăm uh, pentru că altfel ajungem în situația de astăzi când se întoarce împotriva noastră faptul că nu s-a discutat până acum, când doi, am să zic Olanda, nu vreau să zic Olanda, când doi inși, unul fugit internațional, căutat sau nu căutat, cred că nu e căutat domnul Ghiță Vine și uh, picură în societatea românească care și așa e văie de capul ei, manipulată de 26 de ani, că noi criticăm, fac o paranteză, noi criticăm la alegeri votul. Cum votează românul? Păi săracul român, cum să voteze când satele din România sunt depopulate? Milioane de tineri sunt plecați, au pus lacăt. A venit mama mea la mine în iarnă și e pus lacăt pe sate, că bunicii, părinții au plecat în străinătate la copii care la Londra, care prin Spania care pe unde au mai putut și cei care au rămas n-au ieșit niciodată din satul lor și noi ne, ne uităm și nu s-a maturizat Aha. electoratul din România păi, trebuie să discutăm toate lucrurile astea pentru că altfel cum e supărat Alexandru Căutici pe presă, mie mi se pare foarte ciudat acum că am văzut și pe doamna Mungiu, am văzut chiar am făcut un apel pe Facebook civilii nu mai sunt la modă și poate facem o campanie pentru civili și pentru acoperiții din presă dar ce mi-a teamă mie Rareș Bogdan pentru că nu mai sunt nicio de azi de ieri pe în presa asta, este că-ți tot lupii, oile îmbrăcați sau lupii, cum e, oile cu blanele, în blană de uh, lupi în de oi. Înțelegi? Adică, nu mai știi în România de astăzi, că îl uh, întrebai pe domnul Horea Alexandrescu cum era în anii 90, când a început dânsul să facă presă. Eu eram și eu prin 91-92 atunci. Nu, nu, <laughs> cu 79. Dar, dar, dar, a început dar, pardon, Așa este. Când erați veteran atunci în 90, scuzați-mă. Dar noi... Vechi. Exact. Uh, Scuzați-mă, dar în 1990 erau mai limpezi lucrurile. Partidul Comunist Român nu era. Securitatea nu era șefa Partidului Comunist Român, pe când acum aflăm că securitatea cam este sau serviciile cam sunt șefii unor partide sau unor politicieni care zboară cu elicopterele SRI-ului, fostul președinte al Camerei Deputaților. Nu s-a deranjat nimeni, nu a deranjat pe nimeni că în prima zi de mandat a luat elicopterul SRI-ului. Apropo de ce domn profesor Nistor. Sigur că e vorbea de persoane, dar e vorba și de instituții și trebuie să o spune că e vorba de instituții. Pentru că dacă ești președintele Parlamentului și zbori cu uh, elicopterul SRI-ului, dacă nu-ți mai ajung, nu mai sunt civili în România și ei, șef de cabinet de la SRI, uh, toți ofițerii de la SRI nu ies la pensie, sunt trimis, în delegați. Unde? În Parlament, în uh, Poliție, în Procuratură. Uitați-vă pe -ul, toți la ul de Informații. Uh, uh, sunt două Asta este un subiect foarte important Două academii care cred că ar trebui resințate. Dacă nu... ne uităm la cv Procurorilor, să vedem Cum au trecut. De pe la poliție De la 21 sfert, în procuratură Din procuratură în Dărăt, ce este asta? Și în chei spunând că Domnul Maior, ca și domnul Dâncu Sunt două nume vehiculate Să fie foarte asidu Vehiculate în presă, să devină Când unul, când celălalt la vremea lor Premier. Premierii acestui țări și acum ne uităm și spunem... Dar, nu trebuie amestecat, părerea mea, sinceră, nu trebuie amestecat în niciun caz Vasile Dân cu George Maior. George Maior a condus 9 ani acest, acest serviciu. La 9 zile. Adevărat? Și La încearcă să se reinventeze, uh, invitându-l pe generalul Flynn uh, în România, căutând acum să facă uh, bezele noii administrații Trump, într-un context în care, după părerea mea, dacă totuși Klaus Iohannis a fost de acord cu retragerea domnului general Col, dar putea fi de acord chiar și cu retragerea domnului Major de la Washington, D.C. Până la urmă, pentru că spuneți asta, pentru că no ani de zile George Major a fost acolo, și pentru că imaginea acestui serviciu e pătată de aceste co conivențe cu uh, Sebastian Ghiț, eu cred că George Maior ar trebui retras asta ca o consecință imediată a scandalului da, uh, știi general. Dacă nu se modifică fundamental niște lucruri, degeaba înlocuiești niște persoane. Vor ajunge să facă exact ce au făcut și cei de dinaintea lor. Pentru că, și, pentru că uh, sistemul ăsta nu vreau să folosesc. E folosit atât de mult sistemul. Ce e sistemul? Dar uh, dacă ne spuneți după dar, când vedem și fotografia schimbă, Domnule Ionice, ce pauză spun. pulcitară Ne întoarcem la ce este sistemul Fotografia care vă va cutremura Pentru că arată legăturile Tenebroase din statul român Din urmă cu 10 ani Personaje care teoretic erau într-un război total Poza Zilei poza nopții Traian Băsescu lupta cu anticorupția alături de Sebastian Ghiță din 2007. Deci în 2007 Sebastian Ghiță Traian Băsescu luptau împreună cu anticorupția. Deci domnul Traian Băsescu care știa tot, care știa cum se desfășoară lucrurile în România Care știa totul despre fiecare Care era cel mai informat om Conform propriilor spuse Era la masă Deci prietenia din ultimele șase luni Nu e o prietenie nouă E una extrem Extrem de veche Aceasta este o poză din 2007 Traian Bățescu Sebastian Ghiță La masă de cu zece ani Da cu zece ani <coughs> nu dar de să mai demarcăm acolo o prezență an. absolut surprinzătoare Este domnul Chintus Probabil era undeva la Ploiești dacă... Era probabil în Prahova Prahova, undeva la o întâlnire Dar foarte interesant da, La da? orice întâlnire ar fi domnul Chintus cu domnul Ghiță și cu domnul Bătescu la masă Oricum a vrea să o dăm noi de prost Domnul Ararăș <coughs> Bogdan, aș ar fi vrut să intervin Fiindcă am așteptat să, să, să comentez și eu cumva fondul problemei și îmi dau seama că, de fapt, discutăm de mai bine de două ore despre servicii secrete, despre influența serviciilor secrete asupra societății civile, despre prezența acestor oameni, iată, în, la o masă cu șeful statului, oameni care au avut, om, individ, care a avut apoi o televiziune, dacă îmi permiteți, care a jucat un rol critic în demolarea imaginii lui Dacian Cioloș. Nu uitați ce titluri apăreau la la România TV acum câteva luni de zile. Este un om care a pariat cumva pe victoria PSD-ului și care cere acum psd ul Este Sebastian Ghiță, cel care cere astăzi PSD-ului trecerea unei legi prin care toate faptele de care poate fi acuzat să fie absolvite. E un șantaj evident al unui om care a fost crescut. Iată, da, sub supravegherea uh, multor oameni importanți din SRI, dar iată și în perioada în care Traian Băsescu era președinte, un om care s-a îmbăgățit fenomenal din contracte cu statul de în mine această mi se perioadă. se spune, uh, este, lângă Sebastian ghiță este deputatul George Ionescu, deputat PNL de Prahova. Însă tentația noastră acum este, domnule Rares Bogdan, asta vreau să spun, e singur cu pe care vreau să mai spun, important, cred că în seara asta. Vedeți știrile de despre Rusia și prezența Rusiei în politică europeană. În spatele lui Marine Le Pen, în spatele poate lui Orban. Vorbiți de asemenea poate cu oameni din America și ei vă spun ce se întâmplă cu Trump acuzat că ar fi de partea Rusiei și în orice caz Rusia care a influențat deciziile la Washington, lectura mai diferită. Senzația noastră a oamenilor obișnuiți, pentru că eu cred că despre asta vorbim, sau pentru ei vorbim, pentru oamenii simple acestei țări, este că până la urmă nu mai există democrație. Alegerile sunt fraudate sau falsificate Sau influențate Deciziile în interiorul unui partid sunt luate de ghiță Sau de SRI și iată pont ajunge șef În România Televiziunile controlate de unele elemente Ale serviciilor dictează Care este câștigătorul Senzația noastră a oamenilor obișnuiți Este că democrația nu mai contează Că nu mai există diferențe între Rusia Și America Tot o apă și un pământ Când totuși Vladimir Putin este un fost membru KGB Iar Donald Trump este un fost antreprenor Mihai, Oicu... Ce da. spuneai tu cu asemănările astea Diferența e că în America Presa este împotriva lui Donald Trump Și mari jurnalisti scriu în fiecare zi împotriva lui Dar sunt în viață cu toții în Rusia, toți care au scris în Potima lui Putin, nu mai sunt. Și așa diferență da. dintre cele două tipuri de stat. Da, exact. Bucată. Adică, oricât alt spune, Politopscaya... America e o democrație. Exact. Rusia este o mare bușie. Și Huffington Post, da. Absolut. Exact. Da. Polonium, într-adevăr, este o substanță nu atât de folosită în America. Deci, încă la adresa lui Trump poți să scrii ce vrei în America și, și să scrie. rămâi în viață. În America ai, de asemenea, și cu asta am să închei, în America ai oameni precum uh, Mark Rube, care îl pune pe jar pe uh, Rex Tillerson pe dimensiunea relației lui cu Rusia adică pe actualul ministru de externe ai un republican care critică o, o nominalizare făcută de Trump ai o democrație vibrantă și uh, autentică. În opinia mea despre asta este vorba. Dacă vrem să ne orientăm spre zona rusească unde... Uh, foștii membrii ai KGB-ului au dictat cum se uh, exploatează resursele naturale ale țării, au dictat cum se formează guverne, au dictat cine trebuie să câștige alegerile, atunci foarte bine să ne orientăm spre Belarus, spre Rusia, spre Iran, spre Turcia sau spre China. Dacă vrem totuși să ne trezim puțin din discuția asta și să înțelegem că România are de a, -a făcut o alegere, acum, în aceste săptămâni, în care eu cred că războiul informațional e foarte intensificat, și dacă România vrea Totuși să își îmbrățișeze soarta asta Care ține de destinul libertății Trebuie să analizeze foarte serios uh, Care sunt oportunitățile Noii administrații De la Washington Vă dau un singur exemplu România are infrastructură Pentru a, de pilă, salva vieți pentru a vindeca răni ale unor soldați americani care poate în teatrele de operațiuni din Orientul Mijlociu pățesc lucruri nenorocite și care venind aici pot să primească poate îngrijiri mai, mai ieftin și mai rapid decât în Germania. Da? Am dat un singur exemplu de oportunitate. Dar pentru asta trebuie să vorbim despre viitorul României. Și cred că iată au trecut două ore și ceva nu vorbim despre problemele guvernării PSD, domnul Dragnea, n-a fost deloc menționat În această seară și vorbim în continuare Despre Ghiță și vorbim Super în continuare mare. despre uh, uh, Coldea E o capcană din punctul meu de vedere Din care trebuie să ieșim Dar pentru că problemele România, -a -a... -a mea, Nu trebuie să facă nicio alegere România, România este <coughs> Dar deci, deci, o întrebare este Partener eu... strategic cu America eu... eu... cum să facă România alegerea asta? Cum să o facă? Pentru între ce și ce să aleagă? Ce, ce înțelegeți prin România? Domnule profesor, eu sunt mai degrabă de, pe linia lui Reagan, care spunea că orice generație, o, că orice țară e la o generație distanță de a-și pierde libertatea. Jocurile se fac și se refac. Iar într-o într Europa de Est, unde vedem că se anunță vizite, nu vizita lui Putin la Budapesta, în care și al lui Trump. instabilitatea este ma majoră. Și al lui Trump cum să facem această alegere, uite, lămurind lucrurile uh, în privința serviciilor secrete, având curajul să mergem cu un pas mai încolo spre uh, democrațiile da. liberale și punând control civil asupra acestor servicii, având o mai mare transparență în cheltuiala banului de către aceste servicii. E foarte frumos, numai că din nefericire în acest moment majoritatea parlamentară e alta da și în voie să... are da voie să eu și eu cuvântul, da. Deci, așa, cât de cât. O să pornesc chiar de la ce spunea domnul Neanțu, adică o să continui. Păi mai sunt șase zile, șase, nu? Până când se instalează Trump la Casa Albă. Peste șase zile. Ați amintit că se duce Putin la Budapesta, imediat după el se duce și Trump. Oficial, anunțat. Ați auzit ce măsură a luat Victor Orban zilele astea s-a anunțat? toate fundațiile și societățile finanțate -a -a. de și sunt desfințate la decizia guvernului. Așa ca să... Și ca să venim o la... Care o luat, în și exact. E. Și să venim la zilele noastre și la nu problemele mână, noastre. La Eu aștept ca apoi mâine luni să se înființeze în sfârșit Comisia de Control a SRI-ului, să fie desemnat președintele acestei comisii. Înțeleg că nu o să fie domnul Pop, nu o să mai fie domnul Pop. Aștept ca, la nivelul parchetului general, comisia care s-a înființat și care cercetează în REM deocamdată toate poveștile astea legate de dezvăluirile lui Sebastian Ghiță, aștept ca, la nivelul Parlamentului, să fie înființată, independent de Comisia de Control a Serviciului, o comisie care să încheteze la rândul ei ceea ce dezvăluie ghița până acum și înțeleg că o să fie un serial mai lung. Aștept ca la această comisie să se țină de cuvânt Victor Ponta și să vină să spună uh, că a zis că ghița a numai 2%, a spus din ce știe. Să spună el. 98%, 98%. și uh, vreau să mai fac o, o adăugire. Deci, la comisia care va încheta acest caz care mi se pare uh, neapărat de, de lămurit opinii publice accesul presei să fie deschis în permanență exact cum se întâmplă la comisiile de anchetă din Statele Foarte Unite corect, da. și ei n-au primit, primit presa nici când Na, au audiat ministrul da, de poate, cerem Penic, sau păi. nu cerem, ne mișcăm sau nu ne mișcăm care nu discuta nimic clasificat deci numai nu uh, ce are de gând să facă și din aia a fost audiere secretă vă? și a durat 30 de minute deci, să nu, nu ne bosti. punem pofta în cui să fie ca la... Când a fost uhoria la procesul, când erau cu Iulian Vlad, cu, imediat după, cu toată presa. Mi-aduc aminte. Să da la televiziune. Și era generalul de Nițoiu, Dumnezeu să -l și... Acum, nu pot să nu fac o legătură, așa, cât de mică ea, între faptul că scandalul masiv și mai ales noi ne ocupăm de serviciile secrete în România și de, de dezvăriuie lui Ghiță. În Statele Unite a fost impactul masiv că că Putin s-au dus și au schimbat, s-au avut o mare influență asupra uh, votului și l-au adus pe serios, Votul, o, votul o, din Arizona, așa. Aia, o, da. care că nu pot să nu fac fi... paralela că la o scară mult mai mică, iată că Ghiță vine și intervine și influențează votul uh, lui Ponta în, în asta și tot observ că uh, vine cu dezvăluiri Guccifer, acum. Deci, Lucifer după ce a terminat cu Hillary Clinton, acum are un set de e mail în care uh, a intrat, se pare, în firmele prin e-mail-urile Lughiță și o să vedem poate și ceva foarte interesant de aici, adică o să vedem niște dezvăluiri din interiorul da, da, e mail Gucilix, <laughs> da. Gucilix, da. e Gucilix în funcționare. Unde bucifer ăsta? A fost mutată, a România. Fost mutată a fost, România. A fost mutată România. Cred că i-s a dat și un laptop. Și mai nu un cred că i dat și un 2.0, 2.0. El e al rușilor. Așa. Așa Dar că s-ar putea lu buciferul. Nu știu să se fi dat și un laptop. Mai nu cred că al nostru, 2.0 e al rușilor de genul 1.0, ar fi al. s-a dat un laptop în celulă și acum i-s a dat. Și i-s a dat. l luat în America. Fi atentă. De ce adus în America? Hai să-ți Și de ce a stat luni ca să dea un interviu la Fox News? Și, și după aceea au adus înapoi România? Și, și au venit și americanii <laughs> să aici. Bun, ce interesant, deci apare Gucifer, care nu numai asta, vine și cu mail cu că l-a atenționat în baza unor mail mai vechi și pe maiori despre. Da, domnule, lui... pentru libertate. Dar hai să, hai să trecem faza asta și să uh, ne uh. gândim la ce întreba are uh, Dom'le, cui folosește? Sau... Căror porți, părți, până la urmă. Eu părerea mea că tuturor, tuturor părților. Mai puțin cu Coldea să poate și Lui Coldea, nu știu, când va fi extras și el și dus unde trebuie, poate în diplomație. Părerea mea că nu se va ajunge la maxim cu col. Dar uh, să luăm așa, că prima dată în Tuvana spuneai sau cine spune de Alina Bică și nu știu. Ce. Deci, ăștia sunt ea mai mici care se folosesc acum de Coldea și spun, mamă, cât de. De, de nasol era. Uite de ce a trebuit eu să fac chestiile astea? Cam asta însimează toți, nu numai din abică toți. Dom'le, Coldea era cel care conducea România. Cum Elena Udrea, să ne aducem aminte, inițial spunea, colda era cel care conducea România și care venea la Băsescu și care intra și făcea și dregea și nu ce de ce. Elena Udrea a fost înaintea lui Ghiță. Să ne aducem aminte că a fost în moment, acum doi ani, cu dezvălirea lenei Udrea, și de care nimeni nu vorbește acum când s-a când, când încercat din nou înlăturarea lui Cole. Atunci în, nu era Trump la putere. Și atunci șefii CIA și, și au venit la București și l-au sprijinit și s-au <fie> pupat cu domnul Kolde. Din momentul ăla s-a încheiat orice amestec. Deci acum treaba cu ghiță folosește inclusiv lui Iohannis care atunci a vrut să scape de Kolde pentru că era omul Bosescu. Îi folosește chiar și lui Helvig Pentru că Helvig, dacă rămâne în această situație Cu Coldea, va fi tot timpul Asimilat că un om de paie Care stă în față, că uite Coldea ce făcea În spate și Dar că... Lui e... a fost perfect în momentul ăsta. Deci, în momentul Apărat ăsta Helvig onoarea... este... Da. Instituție. Iar eu susțin că domnul Helvick trebuie să-și vadă în continuare de treabă, să nu intre în acest cancan, -can, să nu intre cu comunicate, să facă jocul lughiț, acum să intre. Cum cred că și legea asta, seriul, trebuie discutată, cum ai spus tu, dar să nu cădem în extrema alaltă acum și să luăm din atribuțiile uh, seriului mai, sau uh, siguranței. Aici sunt total de acord. Uh, sau uh, chestiuni de generații. Dar să-i și de cui folosește acum la nivel uh, mai înalt, că serviciilor ne-a lămurit, bătăliei, bătăliei din spatele serviciilor, găștii care uh, Dar, Mihai, generalilor de vechi, puțin, Și lor le înferin. folosește pentru că, în momentul ăsta, îndepărtarea acolo de care era cu cașcavalul, cât masa și cu tot ce însemna ghiță cu firmele lui, uh, acaparase tot din putere. Dar ce mă mira pe mine și nu s-a discutat foarte mult, ce se întâmplă cu clasa noastră politică pentru că nimeni nu a luat nicio reacție domnule, este senzațional așa ceva deci noi ne aflăm la 10 Seamă, zile frică Neputință. Deci în afară de Băsescu, dar care Băsescu, e, Băsescu nu este politic pentru că el, este, care... el face parte din conspirația asta, că dacă observați că la orice episod al lui Ghiță vine unul din conspiratori care spune că e adevărat. Deci prima dată apare Ghiță care spune că eu am zis la birou, eram la drept, că s-a dus Sudrea. Vine Ponta, vine Andronic vine Băsescu. Vine Androni da, de la aeroport, vine Băsescu care spune de un dator. Și culmea care au dosare. Dar fii dintre politicieni Domne, în ce țară trăim? Adică Suntem de 10 zile de la declanșarea uh, Unui Corect. asemenea Voal care mai mare Și nu apare Nimeni din clasa politică Vorbesc, care să spună domne, adică Dragnea Stai puțin Dragnea ce are? A zis drag... că se bighiță Dumnezeu, că trebuie analizat. Da, da zi, Că urmărește cu grijă. Domne, să pe Dragnea din acest. Uh, adică, eu sunt de acord că ponta era legat de ghiță că eram și. Da, uite, mai e exclus, da? Și al doilea mare exclusie e Dragnea. Păi, da, Dragnea nu era omul doi acolo din PSD când era ponta președinte cu cine apărea Dragnea cu cine venea uh, să facă excluderile din PSD uh, nu Dragnea cu toți aia și care erau tot în lui banii cu care s-au dus în campanie și care au finanțați televiziunile de la care s-a afișat Dragnea cu PSD-ul și cu tot ăia de unde erau banii de unde deci Dragnea uh, tace adică ce spune în momentul ăsta Dragnea de ce nu apare în, uh, în asta cum nu apare nici în partea opoziției. Să mă scuze, domnul profesor, cu uh, PNL-ul. De ce nu apare PNL-ul să... să ia a... o atitudine. Nu, simpatizant. simpatizant. Ei, ei. Nu, dar e ilogen, adică ce treabă ai cu domnul profesor? Voi, de ce nu Cei de aici, din altă parte, încearcă să găsească de desubre. Am văzut, sigur, unii jurnalisti mai în vârstă tot respectul pentru domniile lor, dar au creat adevărate scenarii în spatele acestei lucru. Dom'le, jocul... Da, am mai născut odată găină, apoi vi. Nu, dar bă, nu trăim da, într-o într țară... Cu americanii care ar fi în spate și... Ca, pune, lucrurile simple. Da, de ce nu? Așa cum în America votul nu contează cum l-ai... Da, dacă e obținut democratic, sigur, domne ai obținut nu le place partidul, nu le place liderul, îl respectă. Cum se numește el? Victor Orban, nu le place sau nu le-a plăcut celorlalți, stora de cum le place, că uite face prima vizită în Europa acolo, pentru că a fost singur lider european care și-a arătat susținea pentru Donald Trump Victor Orban. Oamenii susțin pe cel votat. A, cu americanii e simplu. Așa crezi? Deci nu crezi că trebuie să iau un verde de la ei? Nu. Niciodată? Nu. Nu. Nu. nu ar fi grav, domn profesor. Ar fi grav. Deci nu, ideea e așa. Dacă Iartam... noi luăm, dacă nu, noi Iartam... luăm a, a, un ok de la americani pentru o schimbare din interiorul unei structuri de servicii, când nu ești contează, NATO. Tot, forța pe care o are astăzi o structură de nivelul Serviciului Român de Informații și cu respectabilitatea în fața americanilor, pe parteneriatul lor. Eu cred că de momentul în care eu eu o cred că, la cred serviciu... că serviciu e mai respectat de către partenerii americani eu astăzi cred... decât de către opinia publică din România datorită a ceea ce s-a întâmplat. Eu cred că este imposibil să ai șef de servicii, da? conducători de servicii secrete în România, partener strategic al NATO, fără să-i întrebi înainte, domnule ăsta sau vă nu. Eu vă spun Așa că poate să, da, po să fie vreau, o chestiune cum? consultativă, no, nu, nu, dacă, e o chestiune, dacă e o chestiune, dacă eu cu o ochișuire, are legătură, care legătură se... cu suveranitate. al contrazic pentru mine. Dacă chesti... ce... dacă este o chestiune care poate să fie veto, lucrurile devin grave. Nu, dar nu e vorba de. Nu, dar normal, tăi, normal nu este să fie un om care e compatibil cu ea. Că nu A, se altceva, -american. Aia, asta e altceva. Asta e altceva. Acum, Dumnezeule, nu este o singur într un singur om într-un serviciu, nu doar politică... un om incompatibil cu un sistem. Că nici Ce din America sunt... au plecat democrații, nici republicanii pleacă și ăștia. Vre... Legăturile rămân. Și e dacă România are o politică pro-NATO. Tu -ți pun șem de servicii da. secrete care nu vine contradicție. Eu mă gândesc că nu serie, cu... CTS, Exact, nu uh, vine în contradicție, cu... CPP există suficienți oameni care să fie sau majoritatea sau toți ar trebui să fie pro NATO. Păi, dar în primul rând, se prin legea de funcționare de apărare a siguranței naționale nu se poate pune contra politicii pro-NATO a României. Adică nu da. o să-ți închipui vreo secundă că uh, vine unul la SRI care împotriva... Uh... În continuare aceste acestei idei și accentuând, mi-a plăcut foarte mult ideea lui Raleș că, că probabil e mai bine privită instituția asta, sri de către partenerii americani decât e privită de opinia publică. Și, și apropoși de ce spuneai tu, vreau să vă reamintesc un lucru. Am discutat și în pauza publicitară cu Mihai Nemțu. Traian Băsescu este cel care a introdus în acest flanc al NATO, în Europa de Sud-Est, conceptul de luptă anticorupție ca manieră de a lupta împotriva agresiunii Rusiei. În ce sens? Au venit cu următorul concept, au spus... Corupția este un instrument prin care Rusia își euh, impune rușin. Da, și-a dat, și dat, și dat exemplu Ucrainei. Treamă a dat, uh... a okay. a dat exemplul Ucrainei și a spus că prin, prin corupție, prin <yaz preparations> instrumentul corupție, Rusia și-a văzut uh, îndeplinite uh, visurile în Ucraina. Și atunci au spus că trebuie întărită lupta anticorupție pentru că așa ține în piept uh, rusilor. Ce face acum Traian Băsescu? spunând că, că E, că împotriva, de... ceea ce a e împotriva acestui concept pe care tocmai el l-a propus uh, partenerilor americani. O lucru asta este, cum spun, uh, de un ridicol și va fi, va fi atât de rău taxat Traian Băsescu mm -hmm. pentru această chestiune, încât... Deci vedea, nu va mai fi un partener cu 5% a fost deja taxat uh, Nu, uh, nu de electoratul din România nu, Partenerii Vei vedea, Mihai, vei vedea ta -ta -ta. Mihai o reacție a partenerilor americani Și a fost și el partenerul parteneră am Trean vis-a-vis de el Cum nu ai mai văzut uh, deci, eu... Întrebarea e dacă e un veto sau e o consultare Consultarea trebuie să fie normală da, și da, e logică nu O consultare Noi Dar un e... ai consultarea și, eu, acord, și un, un ai veto Noi România deci. avem o vorbă de Vorba de lungă autori. sărăcia omului. România are soluție, dar vorbește mult și face puțin. Poate puțină lume știe că există o agenție europeană pentru afaceri externe care au organizat în țările cu democrație consolidată niște organisme pentru combaterea propagandei. Adică membrii Uniunii Europene alături de administrația Statelor Unite, nu președintele, ci în spate funcționarea aia au ajuns clar la concluzia că în războiul informațional, mai ales Pornindu-se de la premisa că rușii sunt mari jucători de șac, ei au făcut deja niște mutări în avans. Estul Europei se află în ceea ce se numește Compromat. Compromat este o teză a serviciilor secrete rusești, prin care, ceea ce spunea și domnul Comaroni și domnul Neamțu, încearcă să ne bage pe toți la o altă, Toți suntem corupți, toți suntem nenorociți. Ce, domnule, și americani și rușii tot același lucru este. Ce, domne udrea bica, ghiță Victime ale sistemului Putin, Putin Trump, același lucru, lucru. Da, da, da, da, o lecție e, apro e, Acolo e, se Dați la voi E o lecție pe care trăiam o Păi poți să-l compari, adică mi se pare -mi o secundă, ca Să vedeți, unde, de drept, să vedeți unde vreau să ajung că e concluzie, Adică e, e, un tiran e, în desfășurare Dictator, Putin să-l compari cu Trump Păi ăla e Trump e democrat Nu te costă nimic să vorbești Domne! Traian Băsescu și-a însumat compromatul. El a învățat și el și Udrea și Big. că poți să compromiți pe cineva prin asociere cu el. Acum domnul Ghiță are o misiune foarte clară. Domne, el ce spune? Chieve și mie prietenă, cu col de aia mergeam în vacanță cu cutare făceam nu știu ce. Adică compromatul funcționează perfect în România. domne, toți sunt o, -apă, o apă și un pământ. Și, un pământ. și atunci ce se cultiva apropo de politica dezordinii? domne, o prăpastie, un hiatus fundamental între încrederea cetățeanului și instituțiile statului, care în mod normal, constituțional, sunt plătite de către noi toți pentru a apăra interesele cetățeanului, nu pentru a cum să zicem, a lucra așa în ocult, în subsidiar, într-o complicitate foarte tainică, așa să-l spolieze pe cetățean. Nu! De asta noi trebuie să facem, măcar acum, în al 12 o diferență, măcar în mințile noastre, cei care ne privesc. Nu avea oia de la avem cu domne cititorii noștri, sunt mai inteligenți decât ai lor. lor. noștri sunt mai inteligenți decât ai lor. Aici nu mă îndoiesc către spectatorii și ascultătorii noștri sunt mult mai inteligenți Hai să facem măcar noi înșine exercițiul ăsta individual să putem diferenția ceea ce înseamnă un sistem ocult față de niște instituții ale statului. Eu cred că suntem singura țară din lumea asta care își privește instituțiile statului cu o ostilitate gata de a începe un război crede. Pentru că compromatul și pentru că niște băieți din sistem folosește jumătăți de adevăr. Domne, statul român e slab pentru că este nou, e aproape nou. El a început în 2007. Eu nu vorbesc de statul român de 27 de ani. Eu vorbesc de statul român de 9 ani. Statul român ăsta pe care ni l-am așteptat cu toții, pro-euroatlantist, ancorat în valorile de democrației autentice, nu acele originale ale lui Ioniliescu, care să aibă relații foarte predictibile și frumoase cu Federația Rusă. Pentru că sunt niște cretini. Noi suntem vecini cu Federația Rusă. Rusia de astăzi nu mai e URSS-ul de ieri. Comunismul în Rusia nu mai există decât prin oamenii ca și în România pe care i-a promovat. Deși Dugin vrea să reinventeze Uniunea Dugin, Sovietică Dugin este și ideologia deși... nu, Dugin este un, un ideolog al lui Putin, dar să știți da, că dar, este, foarte dezavoat, este da. foarte dezavoat de Kremlin sau de politica oficială a rusului. Biserica Ortodoxă Rusă a spus despre domnul Dugin că amestecă satanisme, craolisme și altfel de politici. Oh, într-o. În Încercarea de a spune că nazismul e bun dacă ai Ce... dai la o parte urat de rasă, comunismul e bun dacă dai au o parte ură de clasă, iar socialismul este minunat pentru că se uh, îndreaptă împotriva capitalismului decadent și nasol. Dar nu despre asta e vorba, eu mă întorc la noi și la compromatul varianta românească. Adică vreau să corectez gândul tău că Rusia n-ar mai avea nu, visuri imperiale. Nu, tendințe Politicienii români pot în parlament să ceară ca și România să se alipească de Agenția Europeană pentru Politici Externe, să financeze statul român, o organizație pentru combaterea corupției, statul român să financeze media independentă, media formată din jurnaliști, nu din vuvuzele și de gorniști, pentru că lumea care trebuie și informată, cetățenii. nu doar manipulată și dezinformată după bunul plac al unor mogul sau unor șmecheri urmăriți penal, care întâmplă mai au și presă cu, cu respect, orandemort. când cetățenii români vor fi prosti. Și atunci, da, cetățenii o să, să finanțeze presa problema României este absența acestei prosperități, sărăcirea mediului rural despre care s-a vorbit aici, într-adevăr bate vântul și crivățul prin satele românești și găsești doar lacăte înghețate pentru că oamenii au plecat propaganda face victime dacă ești astăzi împotriva PSD-ului e satanist, dacă citiți eu citesc, fac 3-4 ore pe zi, mi le pierd cu trolii pentru că mă interesează foarte mult. Modul să în făd. care sunt coordonați, da, modul să în văd care văd cine e în spate și ce teză urmăresc. Și eu patru ore pe zi urmăresc Facebook-ul, iau câte 4-500 de troli, probabil că sunt 20 de care se multiplică pe mai multe chestii. Și unde stau... să intri la mine pe pagină să vezi. Cosmin la mine, Cobric, la mine și, și la toată lumea. pagina. fără imagine, niște. fără poze, fără nimic. A există, creat, rău, s, -a s a creat <laughs> o teză cum că dacă tu încerci cumva să te îndoiești cu întrebări, domne, să toate Nu, domnule, ești satanist, ești sorocist, ești un. nu știu, ce. -străinilor, -străinilor, străinilor, ești mănânci copiii dimineața pe pâine cu unt, ești un nenorocit. Cam pe, fel, pe mine și... m-au atacat că de ce umbl cu programul. Ce, domne? dar nu știi cum e în campanie? Nu, domne, eu chiar cred da. în campanie. că ce în campanie minți și, și după, după aia ne Doar rezolva. eu cred că oamenii vin și campanie. Domne teza este banalizarea răului, da? Adică, domnule, toți da, suntem ai da. dracului, hai, domnule, că acum între și noi face o toți furăm. Fură. Toți furăm, toți sunt suntem vinovați, toți suntem voți. Exact. Poti. O să vezi că niciunul dintre, niciun dintre și și nu vorbesc la persoana pe, a treia, nu vorbesc impersonal. Nu, Ei vorbesc își, România, asumă, își asumă personal. Noi suntem, am fost învinși de, noi suntem cu toții vinovați, toți am acceptat treaba asta. Nu, domnule, n-am acceptat toți. În piața universității în 1990, U, u, u, u, u, mulți oameni, o de mii, de oameni, nu au acceptat să se bage la oaltă cu securiștii, cu activiștii, cu nomenclaturiștii, cu beneficiarii tuturor sistemelor care au urmat după. Și ce s-a întâmplat? Cu ei? domnul Chintus, care e în poza acolo și a bătut joc de Maria Munteanu, avea și Maria Munteanu o șansă reală să câștige primăria capitalei și, mod sigur, era mai bine decât cu doamna Gabi Firea, iar cel care s-a opus în PNL, pentru că, era, vezi, doamne, un mare tributar al democrației interberice și românești, a zis, nu, doamne, Maria Munteanu e un securist un nenorocit. Bine că sunt ei buni, bine că stau la masă în 2007 cu ghiță, care nu e nici securist, este extraordinar, și cu domnul Trean care, deși în 1973 lucra la Navrom, nu era domnul securist. Deși eu este și cu acestea fi spuse, eu vă mulțumesc foarte mult, <gune> mult pentru faptul că ați fost invitații mei și ai, uh, și ai telespectatorilor noștri la prima ediție Jocuri de Putere din 2017. Vă mulțumesc foarte mult. Ne revedem mâine seara, ora 21, Jocuri de Putere continuă jurnal. De data asta, în acest an, veți vedea jurnal după Jocuri de Putere Realitatea TV nu și încetează emisia și dă reluări după jocuri de putere, ci continuăm, pentru că am crescut și pentru că oamenii ne urmăresc și le mulțumim pentru asta. Ne și ascultă foarte mulți. Mâine seară 21, nu uitați, Ziua Culturii Naționale, de la 21 la 22, de la 22 analize și analiști în platou. La revedere!